ettas enda fråga but the way that you can't you can't see me i just up and hug so say me Nåt kan vara för stora. Allt jag nu, vill jag Vi har inget att förlora. kan in. Säg, vill du bli min? Jag kan inte längre vänta. Kvinnan som du ser har du så mer här för att tenta. Så se 52 och 0. 15 januari. 13 52 och 10. År 2020. 13 52 och 20. 13 52 och 30. 3, 52 och 40. 32 och 50. From the Sky News Centre at midday the business secretary is defending the government's decision to back a deal to safeguard Flybe's immediate future. The government isn't in the market to uh, bail out private companies. What we do on a case by case basis is look to see whether a business is viable in the case of Flybe it is a viable business. Andrea Leadsom's also denied claims the help for the struggling carrier which will be allowed to delay paying off its tax debt is a misuse of public funds. It follows criticism from the boss of British Airways, who's pointed out the regional airlines part-owned by Virgin Atlantic and Delta. The Duchess of Sussex is facing the prospect of facing her own father in court over the publication of a letter she sent to him. Thomas Markle could testify against Meghan in her legal battle with the Mail on Sunday. High court documents show he forms part of the defence. Our royal correspondent Rhiannon Mills says the newspaper will also argue their royal positions justified the publication. They're really going to go on this heavy uh, public interest defence saying, look, that is why we published this letter, despite the fact that Harry and Meghan say it was an infringement Uh, of their privacy. Nearly a third of women who've had a miscarriage suffered post-traumatic stress in the month afterwards. Researchers say their emotional health needs to be treated with as much importance as physical health. The transport secretaries told rail bosses to get their act together over the poor performance of services in northern England and Scotland. Over five weeks in December and January, only 39% of Trans-Pennine Express trains ran on time. In sports, Stuart Hogg has been appointed as the new Scotland captain for Rugby Union Six Nations. The Exeter fullback takes News Radio UK international update. A massive explosion has hit an industrial zone for chemicals in northeastern Spain. This has prompted the regional emergency services agency to warn people nearby not to go outside. It's believed the blast in the port city of Tarragona was a chemical accident. It's not yet known if there are any possible deaths or injuries. New information reveals the British government secretly gave the Reuters news agency funding during the Cold War. It's thought this is so it would expand coverage of the Middle East and Latin America. Trade talks are to go ahead later between whiskey industry representatives and US officials, as there are worries the Trump administration could increase the already 25% tariff increase on single malts. Exports of single malts to the U.S. are worth around £1 billion pounds to the U.K. economy. Graham Littlejohn from Scotch Whiskey Association explains what needs to be done in Washington. To up the pressure on the U.S. administration to try and find a solution to this trade dispute, which has nothing to do with the Scotch whisky industry, we also want to remind the U.K. government of what it can do to support the Scotch whisky industry during this time, including a cut to excise duty in the spring budget. The United Nations High Commissioner for Human Rights has expressed alarm at the number of social activists killed in Colombia. It says there is a peace accord in place aimed at improving conditions in poor rural areas. According to the UN, 107 human rights defenders were killed in 2019. French President Emmanuel Macron has tried to calm nationwide tensions and gain support for his overhaul of the country's retirement system as France faced day 41 of crippling strikes yesterday. Union activists gathered in Paris and other cities to demand that the government scrap the pension reform altogether. Russia has tried to downplay the collapse of talks that aim to secure a ceasefire in Libya. This comes after the country's rival leaders left Moscow without reaching an agreement. The outcome has cast a shadow on an upcoming Libyan peace summit hosted by Germany. And the European Union plans to dedicate a quarter of its budget to tackling climate change. They set up a scheme to shift 1 trillion euro in investment towards making the economy more environmentally friendly over the next decade. Sport. I'm Jules eachbridge Ben Stokes has been named Gustav, Gustav, med vaser på sin köl, sin köl. Det blir och The crowd with the love for your nation undimmed. Well, it seems that your country is crumbling, but you won't stand and let the enemy win. Your duty is to stand. And steadfast. To stand proud and stand free is a must. You are the light in the darkness. You are the diamonds in the dust. You. The diamonds in the hood. I said, you are the diamonds in the house They keep coming back, but we won't go away We'll never surrender, gonna win today the They might as well give up, we'll never give in They'll never beat us, cause losing is a sin hail, oh, hail oh. victory you never felt. Pressures of farming farm life can sometimes lie. Do you oh, midnight sneaking in I'm late again? Oh, I'm so sorry. And hum. and when it comes to opioids, they need to know that. and 10 Good morning. 414, Let me get one more this program, please. This is a stop-up, Flint Sundell. to oh, no. so check Sundell. How are ten forty five seeking 6-3. Uh, report of a crash of traffic or took off on, on the. On no, but they could have been this, haven't Pre-check that out, have you? I 5 0 3 Drive. Drive. Uh, your <laughs> 20s. Here at Lassen Lake Park. Yeah, Mark, to put me on that as well. Yeah, the, uh dark state appears to be unoccupied rate right now. Pussy for one's going to be Washington, at 4997. Tip off. And the If that's to say. If road, uh, southern end of the park. I want to the park, can't get a inside. Uh, That would be good. <laughs> Three passengers who saw the guy, um, he said he actually ran into Roulette Park. Cabin. 510, 11, get one. you can show me Three, just again, that you can um, unreleased. Got on a light gray or white uh, sweatshirt. Uh, unknown um. yeah, on gray or white sweatshirt. Can you give me the last port of VIN? Uh, last port of VIN, 29257 out of Vancouver. Copy, that's what I got here. 55 has 63, join me. So, person is a... blinds. I means. do. Copy. Oh, And 737, can you for I'll go there. Copy. 610. I Three, I'll be running with five three. three we'll okay. Time frame was five ago. It was a Kaiser truck, a permanent truck, about U haul size. The plate on it should be Tom six zero going to nine four. I'm gonna see if the caller can get off the freeway for contact at six eleven. Along Blue Lake Road. Oh, he started the track southbound, Blue Lake Road. Okay, hey, Yeah, so that uh, alarm on Wolf and Powell, that is a chronic. I was there just a couple hours ago, nothing's going on. And yeah, they have a pretty long history of false alarms there, so maybe it could be a info info. east going to urgent okay info only on an Audible that 968 checked three hours ago. 9927 versus 5. 4. Information only, Audible Alarm, 14812 South East Powell, 612. Five seven nine eight repeat. Track south, Blue Lake Park. Let me track us south in Blue Lake Park. Or at the northbound 205 exit, an eighteen GMC Canyon, black in color. Forty-one, Good morning. <laughs> Have it. ODOT to East, ODOT. ODOT. Do you have anybody that can assist me with traffic control for a vehicle that was involved in a hit-and-run accident? Eastbound ID4 at the northbound 205 exit. Should be on the right shoulder. Not at this time. 908, -oh did you want a second car? Very sure. Send this out, 93 9-3, let's start. Copy, 614. Castle owner Mike Ashley, having guided the club into the fourth round of the FA Cup, the sportswear tycoon was at St James's Park as the Magpies beat League One Rochdale 4-1 in a third-round replay. Bruce insisted he will not sign. en av dem som var med och slog igenom den kinesiska muren som man brukar säga innan pingis. Ja. Det är ju väldigt mörkt på morgonen här. Verkligen. Och kallt och blåsigt och så. Men... Den nederbörd som hade kommit hade ju dragit vidare. Man kan väl säga att jag tog mig ner här nedanför kan man säga och där fanns ju faktiskt en järnväg en gång i tiden mellan Långsötterna och Byvalla. Och där kan man ta sig ner där tågarna gick i början. Med. på gamla banvallen då. det var inte en liten bro som har varit en järnvägsbro så klart för tågen då så man på en gammal treplanka som är en gammal treslipers som har ligger kvar och titta på det huset som är har varit järnvägsstationen i Longsöten här ja mörkt var det och sitter så men det blir faktiskt ett för det är idag här Jag tror jag kommer upp i åttet och, och sen tittar väl Solen också fram och så Och i mörkret så Tog jag mig förbi det gamla Brukshotellet här Brukshotellet .se. Det ägs ju Sen några år tillbaks Av paret Volin Från Stockholm där Det var Bengt och Karina tror jag som arrenderade av Autocompo och sen köpte allt och russat upp. Och sen över de här kanalberoarna man får en kyrka också på höger sida men det är inte någon traditionell kyrka. Men det är en, en fastighet som fungerar som en kyrkolokal. Sen passerar man ju också Russinbackens behandlingshem som är en nedlagd, nedlagd skola. Det var väl en grundskola som lades ner tror jag, 96 eller 97 tidigare. Och jag såg att det var något personal också som tar emot eh, ungdomar som har haft olika typer av problem och så med droger och brottslighet och annat och gäng och så som är på behandling där. Rustenbergens behandlingshem. De har även köpt en annan äh, stor fastighet här också, äh, disponent någonting. Äh, väldigt stor fastighet faktiskt. Äh, på en, ja det är en väldigt stor äh, fastighet. Ja, de äger ju också äh, den gamla äh, togstationerna, ex också Rustenbergens behandlingshem. Jag fick ju syn på någon äh, kvinnlig personal där som vet och gick med några. invandrare, äh, ungdomar kan man säga och de har väl varit äh, gäng och så bråkat och knarkat och varit i kontakt med polisen och annat men de är ju under behandling där så att de verkar ju lugna och så, jag var ju tvungen att rensa bort lite skep här och så i en kundkorg som jag hittade upp i skogen här en gång i tiden, norrut äh, oss på vägen nu Så det blev lite skreplockning. Jag fick bort lite skrep på. Ja, det var blåsigt och så, men... Det blir ju några plusgrader och så, ja. Och så möter man de där gamla tanterna där med gråa signalvästar. Sen bor det i där vi 2,70 och så ska de handla på Ica. Med två äldre tanter sånt. De verkar ta en promenad varje morgon. Och sen över Kanalbron och ja, förbi... långt på där skolor där. Kanalberon, Engelsforsvägen och eh, Solhemsvägen är förbi vårdcentralerna. Gamla sjukstugan som fanns där från början i rivet. Och förbi eh, det stora Maranatahuset som är nedlagt äldreboende. Och efter Solhemsvägen är man faktiskt tillbaka igen. där tågen och järnvägen fanns och gick den gamla banvallen det såg ut som en stig kan man säga, det var ju smalspåligt man kan ju tydligt se att det var tåg där och man vet om att så är fallet där rullade långa godståg och blandade tåg med godsvagnar och personvagnar i många år där från 1892 tror jag Det byvalla från början så byggde man ju bara fram till Stjärnsund. Man hade lite planer på att dra över sjönar där upp till Ingelsfors och så bårn men Det blev ju bivalla då. Och det tar jag cyklet och så men det är borta med allt. Ja. Ja, stambanan går ju igenom och tågmöte spår finns då så här mobilmaster, teknikhus men i övrigt så I Övrigt så är det ju fullkomligt borta allt det gamla som fanns på den tiden, det, det finns ju absolut ingenting kvar, de har rivit och De har rivits fastigheter och spår och, och så det, jag vet inte när tågen slutade stanna i Byvalla men jag misstänker att det var någon gång i början på 70-talet som upphåll nu. det bor ju bara några få människor där idag ja hemma och så herre av med kläder och duschning och så med ett sämre där med mjölk. Och det var väl att skymma. Eh, tyvärr har de här eh, direktkamerorna i Nationalparken Stora Mase där man utfordrar örnar från november till mars. Jag kan konstatera att de där åtminstone ena kameran där eh, hade fastnat klockan eh, så att eh, Jag kunde ju se två örnar, men de rörde inte på sig. De hade fastnat och kraschat. Ja. Det är någon form av tekniskt fel och jag tyckte klockan stod på 10 eh, och tretton tror jag. Jag minns rätt där. Amerikansk polis har vi också här. Eh, Broadcastify.com Eller i appen Broadcastify. Ja, det är polis och tåg, tågradio och, och, och amatörradio, kust, kustbevakning och så från USA och alla länder. Det är ju väldigt stött. Ja, nu börjar det mörkna Då var Det har varit kameran här, som har ställt till den här så för längre. Hon har glatt kontakt och så, men jag minst tänker att de kommer att fixa det där sen. Jag har annonserat ut den här direktsändningen kolla på slussen också där. Live-kameror och så med alla bussarna mot Värmdö och kranar. och Här är det nu ett dröj. Med muddringskranar då. Det är, är så jobb vi slutade projekt. Ja, det, det är en stor bro också. I olika delar som ska lämnas ihop där faktiskt. Och så Ja, det är så. Dels är det väldigt rörigt måste man säga. Utvis slussen och ut. Vi fick ju flytta för alla bussar också där faktiskt där. Terminalen där för buss mm, Ja, det som har varit där, där, där, där. Vi ska se om förresten är fel, fel ja, Susanne Månda fullständigt och här Utanför Uppsala, ja, det är fullkomligt Ett crazy där. Lampor för de ska ju olika Ja, men äh, äh, Våra personer i år Ja, de har väntat i 20 år för att få en lägenhet i sikt eller att komma ut på de här lägenheter så fint. Jag kan ju nämna här äh, att föddes regeringen har pratat med att äh, du har fram, här och har äh, delat lite ny... ...sedrexen med badan. Äh, jag såg eftersom det verkar vara... Vad är det? Vi har... ...och... Det är det som att kippa ta sin skål i ett Från av bussade i Benton i Lekt. Jo, jag delade ett av och det kände eh, jag inte var någonstans. Men det är Australien som hade bränt. Utom så på tennis röken den här. När jag vill och den röken. Man kunde se att de använde ansiktsskydden blev så försäckt. De ökar inte att, uh, ta över ett besvärligt skål. Och om så kan du ha exempelvis BBC och si som till i världresarna. BBC så har jag också här. BBC är. jag spelar olika stationer direkt i webblätning. Nytt slänger faktiskt. As på fitte och Skype. tycker väl att kronan är bra. Över nu är det nu. Ljuset. Är det någon kring? En, en, en station Lång i tiden. Den gamla bröds sköts nu. De har varit vuckiga. unga droger. Gam och så. verkar inte stökar. De som tar promenader ibland. Ja, på den gamla järnvägen här mötte jag nog gubbe där. En grön gubbe, men annars var det väldigt få människor ute och rörde sig med sina två ben. och Det kanske berodde på de kan kyliga, friska vindarna här och så. Men det är bra med en liten promenad. Det var ju... Eller skulle bli i alla fall upp i låtten. plus. För att på dagtid i alla fall och så. Ja, vi ska också. Det har och hängt sig och kraschat som det känns främst under eftermiddagen. Om vi ser till morgondagen vad ligger temperaturerna på? Och så det söte sista av dagsljuset försvinner. norrut här nu jag har lite kontrollbord i vägen men jag får luta mig fram för att se hur norrut är det var nog ganska mildt på eftermiddagen men upp till det är faktiskt åtta plusgrader det är faktiskt det. jag har delat en del nyhetslänkar och så idag här sen i morse så att det får nog räcka tror jag tills vidare och Rysslands regering avgår. Det kan man konstatera tydligen. Då ja, blåsbarsoppa Multivitamindryck multivitamin dryck. En dryck som heter, ja det är någon mango dryck där. att Allå, E-vera, det Magnus. 2 1 3 5 Blue Lake. Amerikanske polis. Eh, Broadcastify.com Tågradio där, amatörradio, kustbevakning och Från USA, andra länder och Sverige borta där och den finns som en app också. Eh, om ni eh, söker på Broadcastify. Alltså Broadcastify Och sen förut vi 14 Så kollade jag på femman och ordningsvakterna Ja det var pundar och knarkar och döda och den här Trafikledaren fick ju kort där För det var ju en grevling där som låg under strömskenar 800 volt ström, ström där Han var tvungen att eh, skydds jorda att han kort sluter då. då blir strömskenan fri. För det går ju faktiskt ström där, som man tänker sig på. på. Och... Jag har aldrig personligen varit nere på spårområden för SL och så. Den här tunnelbanor och så, nej. Men jag och en kamrat David där som hade spanska föräldrar, vi hade ju fått för, så då, för oss att vi skulle ta oss över Årstabron en gång och det gick ju till för Ja, före den här kontaktade i ställverket där och så kom en polisbil och så vi fick vi sitta en stund i en polisbil och så fick vi veta att det där skulle vi inte göra om och så fick vi gå hem Ja, vi var inne i Södertunnel också och min broder Kriste sätter ström en gång och då kom det också polisen det var ju fruktansvärt hemskt där inne i tunneln Otrevligt var det verkligen För sånt är vad vi tänkte på Det ska man inte hålla på med faktiskt Jag minns att vi lurade de där poliserna Och sa att det var två killar kvar där inne Eller en kille kvar i tunneln då? försvann de in i tunneln och så stack vi därifrån Ja vi tjatade på förarna Och fick komma upp på den stora M&Lok och, och så som skulle dra Godståg där från Stockholm Södra Det var ju en stor godsstation med Mängder av spår och laskajar och järnvägsvagnar som lades ner 83 på Stockholms stad. Allting revs och försvann nu faktiskt då. Sen byggdes det upp en helt ny stadsdel på det som hade varit Stockholms södra godsbanegård. Jag har faktiskt en syster där någonstans fat ur som jag faktiskt aldrig har träffat men vi släkt och jag har en halvsyster som är bosatt där vid Stockholms södra ja ja sen var det väl en provisorisk station och sen byggde man upp en helt ny överdeckad station verkligen stor man använde faktiskt bara så den här Omläggningen blev av Citytunneln Citybanan så kan man av tekniska orsaker bara använda de två eh, norra plattformarna på Stockholm Södra. Det var därifrån som man kan nå Citybanan nämligen. därför används alltså inte de eh, två södra spåren den södra plattformarna används inte normalt. för de tåg som ska gå via Sittebanan måste använda jag vet inte vilken plattform nummer men den norra plattformen på Stockholm södra och de två spåren eh norrgående och södergående pendeltåg. För att man kan inte nå Sittebanan med de här andra södra spåren. Det är omöjligt. Det skedde en omläggning där tidigare faktiskt med två nya stationer jag tror att Karlbergstationen ska rivas också där, den används inte normalt det var ju för att frigöra den här besvärliga järnvägsträckan mellan Stockholm central och Stockholms södra som ju faktiskt bara består av två spår jag vill lägga om främst pendeltågen då För det är väl bara pendeltåg som går på sitterbanan tror jag. Jag tror inte man kör godstå så där. Jag tror inte man gör det. Jag är osäker för att det var väldigt kraftiga backar där. Det är möjligt att det sker nattetid men jag vet att Green Cargo hade problem med. De provkörde där och så för att det är ju väldigt besvärliga. Skarpa kurvor och hela uppförsbackar som gjorde att Om man skulle köra godståg på Sittebanan så får man begränsa tågvikter och så. med tanke på eh, kurvradier och eh, kraftiga eh, stigningar. i eh, tunga godståg kan ju eh, faktiskt fastna i backar där. Eh, det är inget att leka med det. Det är ordentliga tågvikter och så. så att man hade ju provkört det eh, tror jag, godståg där. Eh, eventuellt så går det eh, något godståg på natten där vid Sittebanan eh, Inte dagtid tror jag. Så jag tror att det var så att Green Cargo hade beslutat att de godståg som skulle gå måste begränsas tågvikten. För det finns en risk att de fastnar i, i framförallt de här väldigt kraftiga uppförsbacken och stigningar som finns där. Det finns en gräns för hur man kan framföra tunga godståg i långa, kraftiga backar. Det kan ju fastna och stå där och slida och så faktiskt. Det är enorma tågvikter på tunga godståg. Ja. Jag har ju sett här bilder och filmer och så från USA, vilka långa godsdåg man har i USA med många lok och på linjer utan eldrift där så lastar man ju faktiskt dubbla container på varje vagn så att det blir enorma tågväkter Och det kan ju faktiskt utgöra av flera lok i fronten, det kan gå lok i mitten och det kan även finnas lok som puttar på faktiskt bak, bak i tåget Och det ska ladda så här med olika äh, Kablar och så vidare Det är mycket att hålla koll på här. Ja verkligen Jag har, äh, Mycket att sköta om här Och så Men jag tror jag tar lite lugnt med med nyhetslänkar och så för att jag har ju redan länkat så mycket då så att det får väl räcka tycker jag. Ja, jag prenumererar ju på poddar så via WordPress och e-post. Sen kan man faktiskt lägga olika adresser också på startskärmen här så att man kommer åt mycket lättare. Så att Rysslands regering avgår, ja. Rysslands regering avgår, ja. Ja, det innebär väl att det blir... ...nyval, faktiskt. ...nyval, faktiskt. Det blir det. Ja, det är väldigt mycket skött om här faktiskt ut. Jag inte bara sitta här vid mikrofon och babbla i timmar och så. Jo, Allt ja, det gäller då trots att öppleåsa såg faktiskt det. det. Äh, för det var väldigt äh, besvärligt med öppleås idag tycker jag verkligen. Det. så att det där väl bli nyval i USA och så nej nu är jag trött ja, vi backar bandet nyval i Ryssland Rysslands regering har ju tydligen avgått ja. och polisen säger att de vill ha mer hjälp i framtiden av försvarsmakten och så faktiskt man får se över den där gråzonen faktiskt och så, ja. det hoppas vi på situationen är ganska allvarlig kan man konstatera och det finns en gräns för vad polisen kan utföra faktiskt där och beslutser men man är tvungen att använda militär makt för att hålla lag och upprätthålla lag och ordning inte si och så med det i vissa områden här Och det lyckas väl något i alla fall tillsammans med vaktbolag och så nu vet man det är Situationen är besvärlig i vissa områden här och så faktiskt. Ja, mitten på januari här. Det är ju ganska mörkt på morgonen och det var plåsigt igen och så. Hårda bud. Men det klarnade ju upp sen och solen kom fram i den här hårda vinden här. Jag hade väl motvinde hem och så. Det var väl norliga vindar här som var hårda. jag brukar hämta nyheter från fria tider och så BBC och ABC också AU där får får via e-post uh, nyhetsbrev och... i mina gamla hemtrakter där med ärsta så verkar det inte ha hänt uh, otäcka saker i alla fall det, uh, det var ju positivt och så Men det var en sak förresten jag glömde Jag länkar där från närstedt.nu den här Carola Häggqvist har ju flyttat in i Steninge Slåsby där. Steninge Slåsby.se där. Det var ju de där trakterna tidigare men det har ju det har ju rivits hus och byggts upp nytt och skogar har ju försvunnit och så för att upp här nya stadsdelen Steninge Slåsby.se där med busslinja allt. Så det har ju förändrat lite grann området. Karola har ju tydligen haft problem med... Ja, någon slags män, män som förföljer henne, så att säga. Där. Sjukligt. Ja, jag för att Agneta Fällskog hade ju en period hem. De var ihop med någon kar. Så säga, för länge sedan. Och det hade ju tagit slut, men... Det var just det att den här mannen släppte inte Agneta Fällskog utan han fortsatte att ringa och smyga utanför hennes hus och så där på Ekerö och liknande. Vilket hon inte tyckte om. Hon säger förmatt att hon var tvungen att ringa polisen ibland och så och här är det tydligt. Kerolle Häkvist äh, haft problem med olika män eller så tydligen som något vis förföljer henne. Och Jag tror att det hänt förut också faktiskt och det var någon som försökte ta sig in. Så att Carola Häggqvist ringde faktiskt polisen här. Ja, det kan man läsa på en värsta punkt nu. Ja, det har väl inte hänt något, men vi kan vara psykiskt störda personer som är besatta av kändisar och sådana måste komma nära och försöka fatta och graf för annat. Att Agneta Fällskog har ju berättat också för media om det här. Om det här karen som Hon hade varit ihop med en period i alla fall men så tog det ju slut där. Och sen fortsatte han att förfölja Angreta Fällskogen då där på Ekerö och så. Jag får måta det stora plank och så för att hålla obehöriga borta. Carola har haft det problemet också. Och okänt vem det var som försökte ta sig in till Carola Heyqvist. Det är just det att man inte vet om det våldsamma personer och psykiskt störda och så som kan bli våldsamma och är där högt. De kanske är bara är ute för att ta en bild eller en autograf eller så, jag vet inte riktigt. Och vi inte stöter på några jättestora hinder så ja. Marie Larsson, kommunstyrelsens ordförande. Finns det någonting ni på kommunen kan göra för att hjälpa till med det här arbetet och skynda på det och faktiskt få det här klart? Att se till att vi har personal som kan ha en tät dialog tillsammans med IPA only. För fokus nu det är ju att öka möjligheten för våra kommunmedborgare och våra företagare här i kommunen och kunna ansluta sig så att eh, fortsätta den dialog som vi har nu, den är bra och eh, vi märker ju av det här förändrade arbetssättet hos IP only och det är glädjande nu tror jag vi kommer nå de här målen och eh, det gör man ju såklart tillsammans säger alltså Marie Larsson där kommunstyrelsens ordförande och också socialdemokrat Älv eh, Karligby kommun, med mig var också Martin Andalouz, sin på Älv kommun och Jonas Axelnskär, kommunansvarig på IP only, tack så mycket Tackar Och det var Amidia som hade varit på plats i Skudskärm <skratt> <skratt> Ja, nu har den mörknat för länge sedan och så ja Ja, kan vi se något norrut att det börjar vara De sista dagshuset ur sinne eller uppåt någonstans. Jag får jag luta mig framåt för att det är kontrollbord till höger. Där. Jag kan inte se någonting ute. Ja, det har är... i alla fall sig fram till mitten på januari 15. Det går ju försäkert långsamt och det är mörkt svart ute och så. Korta dagar och så. Men... Det sprack upp och så. Det var lite blött under tidigare nederbördrä. Jag tror det regnade på natten och så. Och lågskor hade man och lite vattenpölar och så. Men det gick ju bra att gå på sidan och så vidare. Hårda vindar och hård blås. Det var det som var jobbigt idag och så. Men det var ju... något milt ändå trots vindarna men det är klart. Blåsten gjorde att det blev kallt så vi kom upp till åtta det faktiskt idag. Vilket är lite ovanligt. Verkligen. För att det är faktiskt ingen snö så det har varit barmärke ett tag. Och det spar man pengar på också. Här uppe är det vägföreningen som får pengar av kommunen där. Eh, och det är ju förevägare i efterhand och så. Så kommuner då vägföreningar spar ju pengar på att uh, slippa hålla på med snörejningar. Det går lite upp och ner och så, ibland lite kallare. Men det är klart att blåsten kändes och... Uh, Jag kör ju med mycket kläder och så vidare. pälsmössa och så. Med öronlappar och så vidare. Man får ju verkligen klä sig varmt. Då måste man... ...göra. Tyvärr så är det vissa dagar som det är väldigt... ...ja. Det är för långsättans del här och... Eh... för torsdagen här så blir det faktiskt ett antal plusgrader märkligt nog lite svagare vindar ja det ska ju tydligen bli lite uppklarnande veder framåt dagen och så solen ska som sagt ligga, ta sig fram under dagen morgon. ligga på 5-6 grader och svaga vindar så man nog får ta sig ut igen och så Kanske skulle jag orka med långspel runt möjligtvis där. Mörkt är på morgnarna och så verkligen och så vidare. 15 januari det. det tar tid innan det börjar ljusna och så men får nog vänta några veckor till innan det. märks att det blir lite ljusare på morgonen för att det är försäkligt allt svart på morgonen och hemska vindar och så vissa dagar men morgon blir det lugnare med bråsten och sen så småningom också ska så ska så ska Solen faktiskt hitta fram och det är svaga vindar åt en 56. Flöskråd jag sett Dr. Phil på fyran där rätt. Äh... En kvinna är ung som verkar vara lite psykiskt äh, störd. Äh, det är har tagit över hennes kroppen. Äh... Ja det är synd ibland om unga tjejer och så de har olika problem med form av psykisk äh, störning. Ja, vi har ett försök att komma runt äh, långsbild morgon så här. för att de här skogsvägarna, ska ni veta att de har ingen belysning här om man skulle gå norrut så är det alldeles mörkt och svart ute och man måste verkligen vänta länge i så fall för att innan dagsljuset kommer för att det finns ju normalt sett ingen belysning på skogsvägarna det är bara i byarna som det är vissa gatlampor där, några stycken men vanliga skogsvägarna har ju inte något Belysning och så Något Vi är rättare sen när vi ljusare på morgonen Och tas ut på skogsvägar och så Men det är ju mörker som möter vi besvärligt Så det går ju sakta men säkert framåt Och till rätt håll Men uh... Det är lite väl tidigt än, mitten på januari. Och tyvärr måste jag begränsa mig också här med en och så för att man är uppe tidigt verkligen och så det tar på kraften här promenaderna och den här blåsten och så mörkigt det är hemskt. kalla fruktansvärda vindar vissa dagar men imorgon är en dag med, med lugnt i blåsen här. Ja, det blir svårt där vi sju tiden och så det är det efter nu. Det är väl ut för det ser mörkt ut och skogsvägar och sånt har det. finns ju inga belysning överhuvudtaget. Man ser inte vad man är. Det är svart. Det ska bli skönare sen längre fram här. Och några veckor till och så. När det blir lite mer ljusare eh, tidigare på morgonen. Där. Man ser vad man är överhuvudtaget. Ja, det är likadant med långspel det är bara delvis som det finns en belysning där fast det börjar ju faktiskt så ljusna också lite smått när man har kommit i vägen bit jag har inte kommit så långt in på det nya året här den 15 januari och det tar ju på kraften och så man får ju gå sakta långsamt och vila mycket och så här Att börja jobba upp den här kroppen som verkar och dålig, dålig kanon och så på vintern här. Man kommer inte så långt i kylan och blåser så man orkar inte i mörkt där och så. Det är otrevligt. Så att sen när det blir ljusare och så så blir det lättare att ta sig ut. Sen skogsvägar har ju inte några gatulampor som lyser utan det är så väldigt mörkt så svårt att se var man är. Idag var det hårda vindar och så ja. Imorgon blir det mindre blåst då. Några plusgrader och sen ska ju även solen få komma fram och så ja. Det tackar vi för. Har ni det valigt på hemman igen i så. Ointressant så inte klokt. var det ska. Intressant är Pernilla Borgen och i och hela för att så vidare. Vad som kan vara förskräckligt intressant med henne där. Det kan man ju undra. man får följa vissa kändisar och så det är inte kul inte? Är det. Ja, de? Är de? och de? ju Instagram Är de? Är de? Är de? Är Är de? hundratusentals de? Tjejer och andra som följer de här Bianca och så vidare ja. Och det är naturligtvis väldigt intressant Att få en egen tv-serie ja. och egentligen Massa på huvudet ja Bra brukshotellet har ju fortfarande en stor julgran där med Belysningen såg det är inte klokt Det har ju tagit slut för länge sedan det där Vi måste väl upphöra med dessa julgranar och tjat Någon gång i alla fall va Vi inte tjata om julen och så Julskinka och jultomtar och kalanka och sånt i evighet det här Det måste ta slut någon gång i alla fall va Detta tjatande det är Försäkligt Den 15 januari klockan är halv tre och nyheterna från Omni kommer handla om att Stefan Löfven lovar ekonomiskt tillskott till kommuner och landsting. Ny rapport pekar ut klimatet som mänsklighetens största hot och nu ska Spotify börja spela husdjursanpassad musik. Du lyssnar på Omnipod med Henrik Svensson. Ja, statsminister Stefan Löfven lovar mer pengar till Sveriges regioner och kommuner. Det sa han på en pressträff tidigare idag. Det råder ingen tvekan om att det behövs mer pengar för att kunna säkra en bra skolgång för våra barn. Se till att vården fungerar ännu bättre och också ge en värdig ålderdom för våra äldre. Därför för vi också samtal med kommunerna och regionerna om hur det här ska göras bäst. Och vi kommer att återkomma med ett besked också inför vårdpropositionen. Beskedet från Stefan Löfven kommer efter att Vänsterpartiet och Moderaterna gått ut och hotat med att köra över regeringen om inte kommunerna och regionerna får mer pengar. Vänsterpartiet har krävt 10 miljarder och Moderaterna vill se en satsning på 3 miljarder. Även Kristdemokraterna har meddelat att man vill att regeringen skjuter till pengar och de har föreslagit 6,7 miljarder. Och det blir mer politik. Moderaternas partiledare Ulf Kristersson vill se ett extraval i Sverige och menar att regeringen inte gör vad som krävs för att komma åt vad han beskriver som de växande samhällsproblemen. Det sa han i den partiledardebatt som hölls i riksdagen i förmiddags. Den här regeringen har tappat kontrollen över bidragsfusket och bidragsberoendet. Tappat kontrollen över kriminaliteten och vårdköerna. Tappat kontrollen över invandringen och integrationen. tappat kontrollen över vilka som ens finns i Sverige. Det enda som nu egentligen skulle kunna lösa ut den politiska paralyseringen i vårt land är ett extra val. Då läggs korten på bordet igen. Svenska folket får fatta ett nytt beslut om hur Sverige ska påbörja det nya decenniet. Även KD-ledaren Eva Burshthor öppnar för ett extra val hon menar att hennes parti är redo att ge Sverige möjlighet att söka en ny regering under 2020 Klimatförändringarna pekas ut som det största hotet för mänskligheten i rapporten Global Risks Report 2020 det skriver Expressen I rapporten listas fem långsiktiga hot och för första gången handlar alla om klimatet Rapporten publiceras i samband med att stiftelsen World Forum möts i Davos nästa vecka och stiftelsens grundare Klaus Schwab säger på en pressträff att konferensen kommer att fokusera på hållbara investeringar. The World Economic Forum's summit so will serve to make green investment mainstream. It will encourage the engagement of our partners and members to become carbon neutral. The restoration of our ecosystems is a priority for this coming decade. Rapporten om de största värdshoten bygger på bedömningar från 750 experter och makthavare. Det ryska parlamentet borde få utökat svängrum bland annat makt att utse landets premiärminister, dess har landets president Vladimir Putin under sitt årliga tal till landet politiker idag. Enligt nyhetsbyrån Reuters har yttre observatörer spanat efter ledtrådar kring hur Putin kan tänkas förändra det politiska systemet inför 2024. Då måste han enligt konstitutionen nämligen kliva ner som president. I sitt tal berörde Putin också den ryska demografin och enligt nyhetsbyrån AP vill han se en ökande befolkningstillväxt. Rysslands öde och landets historiska perspektiv beror på hur många av oss som kommer leva här, sa Putin. För att få fart på barnafödandet kommer Ryssland nu att utöka den bonus man får om man föder ett andra eller ytterligare barn. Bonusen kommer att höjas från motsvarande 70 000 kronor till 100 000 kronor. Nu inrikes. Vintern i Sverige fortsätter att vara mild och idag kan Stockholm, Söderköping och Oskarshamn slå sina värmerekord för januari, det skriver Aftonbladet. Enligt SMHIs meteorologer beror väderläget på sydvästvindar som för med sig mild atlantluft upp över Skandinavien. Även om temperaturerna för årstiden ligger högt så går det inte att koppla en enskild mild vinter till den globala uppvärmningen. Men samtidigt säger SMHIs klimatolog Erik Engström att man har sett slående förändringar sedan 1990-talet och att de kalla vintrarna blir allt ovanligare. Och då har det blivit dags för några korta ekonominyheter. Den svenska prylkedjanteknikmagasinet begärs i konkurs, det skriver Aftonbladet. Konkursansökan kom in till sålna tingsrätt i morse och bolaget uppger i ett pressmeddelande enligt Nyhetsbyrån direkt att lönsamheten har sjunkit som en konsekvens av sjunkande omsättning i kombination med stigande hyror och en dyrare svensk krona. Första AP-fonden har sålt hela sitt Swedbank-innehav till en förlust på runt 100 miljoner kronor, beskriver Dagens Industri. Bottenfiskade i Sverbank i Väras när aktien rasarett i förra dag uppträder granskningsavslöjanden om misstänkt pengtvätt. Tysklands ekonomi bromsar in till sin långsammaste tillväxttakt på sex år förra året. Enligt preliminär officiell statistik växte BNP med 0,6 2019. Den bakomliggande orsaken till inbromsningen uppges vara de pågående handelskonflikterna som slår hårt mot tyska exportföretag. Irans president Hassan Rouhani manar till nationell enighet efter de senaste dagarnas protester i landet som utlöstes av att Iran av misstag skött ner ett passagerarflygplan. Presidenten uppmanar också landets militär att be om ursäkt för det som hänt och så riktar han kritik mot USA. Det är de som har destabiliserat regionen och stört säkerheten, säger Rouhani. Totalt dog 176 människor i flygkraschen i förra veckan. 17 av dem var hemmahörande i Sverige. I Uddevalla har det blåsiga vädret lett till att havet trängt upp på land– –och orsakat översvämningar med vattenflöden på upp till en och en halv meter, beskriver GT. Flera bilar körde fast i vattenmassorna i morse och Fredrik Gavel som är enhetschef för Park och gata på Uddevalla kommun säger till GT att man har spärrat av de översvämmade gatorna och väntar på att vattnet ska sjunka undan. Han säger också att man på sikt ska bygga upp översvämningsskydd men att det tar tid och kostar pengar. Och avslutningsvis i Omnipod ska det handla om musik för husdjur. Den svenska streamingjätten Spotify lanserar nämligen en tjänst som går ut på att ta fram spellistor avsedda för just användarnas husdjur. Efter att ha talat om för tjänsten vilken typ av husdjur man har så får man göra ett antal inställningar som beskriver husdjurets egenskaper. Och utifrån det så väljs ett antal låtar ut som Spotify tror kan passa husdjuret. Urvalet sker också med utgångspunkt från den musik som användaren brukar lyssna på. Och det var allt för Omnipod för den här gången men vi tar gärna emot... This is NHK World Japan. We bring you the news from Radio Japan at 11 Hours UTC on Wednesday, January 15th. I'm Joseph Queenie. And I'm Keiko Kitagawa. In our top stories, the foreign ministers of Japan and South Korea have failed to narrow their differences over a wartime labor issue that has soured bilateral relations. Japan's defense minister urged Beijing to work toward improving the situation regarding China's increasing maritime activities ahead of President Xi Jinping's planned visit to Japan. And the World Health Organization has confirmed that a new strain of coronavirus was detected in people who developed a mysterious form of pneumonia in China. Now, the news in detail. The foreign ministers of Japan and South Korea have failed to narrow their differences over a wartime labor issue that has soured bilateral relations. Toshimitsu Motegi talked with his South Korean counterpart Kang kyung near San Francisco on Tuesday after both met with the U.S. Secretary of State. Motegi repeated Japan's demand for the South to act responsibly to correct a breach of international law following court rulings and to make a proposal to settle the issue. The South Korean side did not offer a new proposal, and both parties remain at odds. The ministers also reiterated their stances on Japan's tightened export controls on high-tech materials to the South. In 2018, the Supreme Court of South Korea ordered Japanese firms to compensate those who say they were forced into work during World War II. The Japanese government maintains that the right to claim compensation was settled by a 1965 bilateral agreement. Late last month, Japanese Prime Minister Shinzo Abe and South Korean President Moon Jae-in met for the first time in 15 months and agreed on the need to resolve the wartime labor issue through continued dialogue. On Tuesday, Moon asked Japan to present its own solution, In response to his country's proposals, Japan's defense minister urged Beijing to work toward improving the situation regarding China's increasing maritime activities ahead of President Xi Jinping's planned spring visit to Japan. Taro Kono made the call Tuesday during a speech at Washington-based think tank, the Center for Strategic and International Studies. He said Chinese government vessels violate Japanese territorial waters around the Senkaku Islands in the East China Sea three times a month on average. He also said they enter Japan's contiguous zone around the island on a daily basis. Japan controls the Senkaku Islands. The Japanese government maintains the islands are an inherent part of Japan's territory. China and Taiwan claim them. Kono said Japan is concerned about China's continuous attempts to unilaterally change the status quo in the East China Sea, particularly around the Senkaku Islands, by forceful means. He added Japan cannot overlook such aggressive behavior. He said that if China makes light of international norms such as democracy and freedom, the country will have to pay the cost. Kono also said Japan wants to extend a heartfelt welcome to Xi as a state guest this year. But he said, Beijing needs to work hard to improve the situation, otherwise there may be a difficult environment for the visit. Japan's Prime Minister Shinzo Abe has completed his three-nation Middle East tour. He agreed with the leaders of these countries that dialogue will be crucial for stabilizing the region and de-escalating tensions. Abe returned to Japan Wednesday afternoon after a series of meetings with the leaders of Saudi Arabia, The united arab emirates and he agreed with saudi crown prince Mohammed bin salman that all countries concerned should join hands to achieve their objectives abe and abu dhabi crown prince Sikh Mohammed bin zayed al nayyan agreed on the importance of diplomatic efforts the two leaders also reaffirmed that they will closely work with saudi arabia abe and oman's leaders agreed that regional issues should be resolved through dialogue The Gulf State maintains good relations with Iran. Abe told the Middle Eastern leaders that Japan's dispatch of a self-defense force mission to the region ensuring safe navigation of Japan- related vessels. Three nations expressed their support for the dispatch. Oman showed its willingness to accept Japan's plan to set up a supply station for the mission in the country. You're listening to Radio Japan of the NHK World Japan Network. The governments of Japan and the United States will consider how to cooperate to deal with toxic chemicals detected in high levels around U.S. bases in Japan. Organic fluorine compounds such as PFOS have been detected near U.S. bases in the southern prefecture of Okinawa and Tokyo's Yokota Air Base. The chemicals have been proved toxic in tests using animals. Japanese Defense Minister Taro Kono discussed the issue with US Defense Secretary Mark Esper during their meeting at the Pentagon on Tuesday. In the US, officials have set up a task force to handle toxic chemicals on US soil. Kono and Esper agreed that their governments will work together to do likewise. They reaffirm that the understanding and cooperation of people living near bases are essential for U.S. forces in Japan to maintain readiness in the increasingly harsh regional security environment. Japan, the U.S., and the EU have agreed to push for stronger global trade rules on industrial subsidies. Japanese Trade Minister Hiroshi Kajiyama, U.S. Trade Representative Robert Lighthizer, and EU Trade Commissioner Phil Hogan. held a ministerial-level meeting on Tuesday in Washington. They say they'll lobby the World Trade Organization to rein in what they call market-distorting government aid, a move that appears aimed at China. They say they'll seek stronger rules on subsidies for industries with excessive production. They also want to target government support for failing businesses. But the effort to get the WTO on side follows a drawn-out campaign by the U.S. to weaken the body's top court, undermining its ability to rule on disputes. Kajiyama said members of the WTO must work together to restore its authority. Prosecutors in Hiroshima Prefecture, western Japan, have raided the offices of Upper House member Andy Kawai and her husband, Lower House member Katsuki Kawai, on suspicion of violating the election law. Andy Kawai has been charged with paying her campaign staff above the legal limit during her successful run for the Upper House in July last year. Prosecutors have been questioning her staff since last month. Investigators searched for evidence at her office in Hiroshima City on Wednesday. They also seized documents from her husband's office. He resigned as Justice Minister because of his wife's possible violation of the election law. The couple, both members of Japan's main governing Liberal Democratic Party, have not been seen in public since the allegations were made over two months ago. The opposition members are demanding the ruling party to fulfill accountability by questioning the couple and explain it in the diet. The University of Tokyo has dismissed an associate professor for tweeting a racist remark against Chinese people. Shohei is a researcher at the university's Graduate School of Interdisciplinary Information Studies. When he tweeted last November that his company... Would not hire Chinese people. The university says Osa also posted groundless abusive comments about other researchers. It says Osawa greatly damaged the university's reputation and trust. Osa, who is known as an AI researcher, joined the university in 2017. He was promoted to associate professor in April 2019. His Twitter profile said. He was the university's youngest associate professor. The university said Osawa's actions were highly regrettable and that it had taken appropriate measures. It added it would firmly uphold its ethical standards and review how it employed staff and operated its organization in order to prevent the same thing from happening again. Osawa has tweeted that his dismissal was unjust. He added the university's response which neglected the advancement of Japan's AI technology and emphasized the diversity of Asian countries, was clearly wrong. The World Health Organization has confirmed that a new strain of coronavirus was detected in people who developed a mysterious form of pneumonia in China. A WHO official told a news conference in Geneva on Tuesday that the confirmation was made after the UN body received information from the Chinese authorities. The officials said there are no cases of sustained human-to-human -human transmission, but mentioned the possibility of limited transmission potentially among families. The WHO has released infection control guidelines for medical institutions on its website. It says there's no cure for the new type of pneumonia at the moment and further research will be necessary. Cases of pneumonia with unknown causes have been reported in Wuhan in China's inland Hubei province since December. A strain of coronavirus has been detected in the patients. Thailand's health ministry says the same virus was detected in a Chinese tourist in her 60s from Wuhan earlier this month. Qualifying for the Australian Open has been delayed due to smoky air resulting from the ongoing bushfire crisis. Air quality has deteriorated since Tuesday in Melbourne, where qualifying for the Grand Slam tennis tournament is underway. Bushfires engulfing large parts of the country's southeast are behind the worsened air quality. 28 people have died due to the fire since last September. More than 10 million hectares have been burned. Melbourne authorities are calling on citizens to stay indoors. The problem forced matches to start later than scheduled and practice sessions to be suspended. Organizers were criticized for going ahead with qualifying on Tuesday when a Slovenian player ended her match early after she collapsed to the court due to a coughing fit. She said she hadn't thought she would be playing because of the poor air quality. Organizers suggested the tournament, due to open next Monday, will go ahead as planned by using indoor courts. People living in Japan have another chance to buy tickets for this summer's Tokyo Paralympic Games. The event's organizing committee began accepting applications on its website on Wednesday. People can apply for up to 18 tickets for each of their first and second choices. Results will be determined by lottery. At a promotional event in Tokyo, a canoeing athlete who plans to compete in the game said she wants many people to come watch and that their cheers will provide a tailwind for athletes. The committee says it aims to sell more than 600,000 tickets. Wide areas along the Sea of Japan coast are experiencing a winter with record low amounts of snow. The Meteorological Agency says snowfall is at its lowest level since 1961 when the earliest available records were kept. Agency officials say that snowfall in December was only 0-47% of the average in various spots along coastal areas. They also say the snowless conditions have continued until now. The amount of snow was 0-28% of the average so far in January. The agency explains that westerly winds are blowing over northern Japan, blocking a cold air mass from moving south. In forecasts, the snowless situation will continue for one month. And that was the news from Radio Japan of the NHK World. Hej alla glada, nu är det onsdag igen. Välkomna till er hemma. Välkommen Linus Bylund. Tack så mycket. Välkommen Dick Eriksson. Tackar, tackar. Välkommen Erik Dalin. Tack så mycket. Jag är programledare och Linus, du är ju från Sverigedemokraterna ja. och Dick är från Samtiden. Stämmer det. Och det är därför kan man ju säga då att vi heter Samtidigt. Mm. Vi anspelar på det och vi anspelar på att vi ska ta upp aktuella ämnen. Och det kommer vi göra även idag. Första ämnet, 2019 blir nytt rekordår i beviljade uppehållstillstånd. Jag kan lägga till en liten passus här. Det här ämnet kommer vi dyka djupare in i på fredan så att för för de av er som såg Linus Bylunds lilla inlägg här i veckan på Studio ja. SD samtidigt. Ja, det var vårt gemensam inlägg. Ja, vårt, vårt gemensam inlägg. Och förväntar sig en djupdykning idag. Vi kommer ta upp ämnet, men det kommer bli en riktig djupdykning på fredag. En som väntar på någon gång. Ja, exakt. Nästa nyhet vi tänker behandla idag. Ett ukrainskt civilt flygplan med minst 17 personer med hemvist i Sverige skjuts ner i Iran. Statyn över slatan nedsågad. Stora skogsbränder i Australien. Åldringsbrotten verkar ha ökat i antal. Stor sprängning på Östermalm. Allra först vårt lilla program av vår lilla programavdelning som vi kallar för Laget runt minus. Ja, jag blev ju ganska irriterad på en ja, en kolumn av Alexander Scholman. I Expressen Där, där jag, jag utlovade också på På Sverigedemokraterna Eller på Studio, STS. Studio STS, mm. Facebook Facebooksida eh, Alltså Studio SD ST Samtidigt Vi skulle diskutera den här lite grann Men vi tar lite kort nu att det, är inte, det är inte så mycket att djupdyka i. Men man kan konstatera eh, Att grund Solmans grund Tes här Eller grund Eh Orsak till att han, han skriver den här och är väldigt upprörd är att han har läst ett Facebookinlägg om hur bland annat förhållandena är på, på bland annat Södersjukhuset och, och eh, han buntar upp det här med andra missförhållanden inom sjukvården som ingen, vad jag i alla fall har sett förnekar eller, eller tar lätt på. Eh, och själva andemeningen av, av den här kolumnen är att varför pratar folk om migrationspolitiken och sprängningar och annat när, när det är eh, så i inom vården. Och då är det två saker som jag direkt bara vill kommentera. Det ena är ju att om man googlar lite snabbt så kan man se att det som han då kallar oppositionen det måste rimligen handla om Sverigedemokraterna, eh, Moderaterna och Kristdemokraterna. Ja, men Centerpartiet säger att de är ett oppositionsfaktor. Ja, okej. Okay. Men jag tror inte han menar Centerpartiet. Eh, han menar att oppositionen bara pratar om, om migration och, och kriminalitet. Eh, men det, det gör inte oppositionen, kan jag upplysa om. Jag är kanske inte eh, jätteduktig på googla. Men jag googlade fram det här på 30 sekunder. Eh, att alla de tre partierna, inklusive mitt parti, har varit ganska aktiva både i... Om man googlar då och hittar vad partierna säger på sin egen hemsida. Men också av debattinlägg. Stora lösningar för helhetsgrepp för mm. hela vården. Och det är någonting som vi arbetar med i riksdagen hela tiden. Eftersom alla är medvetna om det här problemet. Det är det ena. Så det är alltså helt enkelt bara nys att säga att oppositionen inte blir som sjukvården. Det är bara hittat på därför att man vill bygga en, en krönika. Eh, och det andra är ju att om man inte förstår... Att krisen inom vården också har en koppling till migrationspolitiken och kriminaliteten, då kanske man inte ska skriva om politik överhuvudtaget känner jag. Jag har ju tidigare hyllat Sjolman, eller hyllat kanske som en, en överdrift. men, men jag har åtminstone tar ett gott om honom i, i den menhet jag säger att hans podd Alex och Sigge med, med, tillsammans med, med Sigge Eklund. Många gånger innehåller väldigt tänkvärda, roliga och faktiskt jätteintelligenta smarta grejer. Och det är också sagt att de politiska delarna- är inget man ska lägga någon större vikt vid- för att det, det är dagsönt nivå på. Men, men jag, jag tycker att om man inte förstår- kopplingen mellan massmigration- alltså 1,2 miljoner på tio år- mm. eh, skjutningar, alltså en, ä, gängkriminalitet- med skjutningar och sprängningar- det är ju två belastningar på sjukvården. Det ja, är pengar. Det är så att de som blir skjutna- De körs till sjukhus, va? Ja, jag har, jag, tror så. jag har hört det. Och man kan ju tänka sig då att en skottskadad person som kommer in på ett sjukhus tar extremt mycket mer resurser än en galning som har skurit sig i tummen som jag var för några veckor sedan, till exempel. Men, men allt det här handlar ju också om skattekraft per invånare. Ja. Och jag kan rekommendera Alex Solman att studera just det här, skattekraften för Det som Fredrik Einfeldt kallade för etniska svenskar och eh, svenskar med utländsk bakgrund. Då. Mm. Eh, och, eh, det, är ju, eh, det är ju så att sjukvården kostar ju pengar och det här måste betalas via, via mm. eh, så att eh, Även om man inte då är eh, en gängmedlem och skjuter andra människor så kommer det mindre skattemedel från den kategorin. Mm. som kan betala här. Men det är ju så där, att om man, om man blöder ymnigt från benet och så förstår man vad, inte varför hjärnan fungerar sämre. Mm. Då, ja, det var en liknelse. Ja, men jag ska avsluta. Jag tänkte att vi ska avsluta den här diskussionen, för jag tror jag har ja. fått sagt det, det jag vill. Men jag ska avsluta med en liknelse. Det här är ungefär lika dumt som att jag skulle säga till min fru att varför, varför pratar de mina spelproblem när vi inte ens har råd med mat i barnen. Det är ungefär... på samma nivå. Nu har jag inga ja. spelproblem och, och vi har råd med att var vara till barnen. Men, ja. eh, sen skulle jag vilja lite snabbt om jag får stjäla en, några sekunder till ta upp en, en annan eh, sak på min runda här, trots att jag egentligen bara ska ta upp en sak. Och Det är att jag har fått eh, klona i ett eh, utkast till debattartikel som kommer komma ut här de närmaste dagarna, signerad jag tror, med en liten parentes med signerad Oskar Sjöstedt. Eh, som handlar om... Eh, Om det här problemet med dubbla samordningsnummer, människor har flera identiteter plockar ut bidrag på olika ställen. Eh, även andra typer av problem kopplade till en illa, eh, alltså en folk, folkräkning som inte, som inte är gjord mm. på många år som borde göras och som borde göras från grunden. Eh, jag kan se till det här. Vi behöver en modern folkräkning, en riktig omstart av systemet. Som låter mynd myndigheterna gå till botten med vilka som är här och varför. Eh, och det, det är liksom paraply. Eh, varför är du här till exempel? Ja, jag är här för att podda med dig. Eh, men det som jag tycker är intressant i, de här, i den här artikeln är att man går ut ganska hårt från Sverigedemokraternas sida. Och jag är väldigt glad och jag välkomnar det. Att man förordar att man ska lämna biometrisk data när man får ett sånt här samordningsnummer- Att man ska kunna ställa krav på fysisk närvaro vid uthämting av bidrag till exempel. Jag kan ta ytterligare ett citat här faktiskt för att jag tyckte det var ganska roligt. Krav på fysisk närvaro och identifikation ska även kunna ställas på den som uppbär bidrag. Bor man utomlands ska myndigheterna informeras. Det ska alltså inte vara möjligt att vara försvarsminister i ett annat land och samtidigt leva på bidrag i Sverige. Jag tycker det sammanfattar lite hur galet det här landet är. Det har vi pratat om tidigare. men jag kan också lova de som lyssnar att jag lägger ut den här på Studio SD samtidigt på Facebook som länk när själva debattartikeln är publicerad. Mm. kring samordningsnummerna har ju skjutit i höjden de senaste mm. Mm. verkligen 20 åren verkligen. Ja. Erik. Ja, det... vad har du för lagat runt ämne? Ja, nej men det ska ju vara något så här som händer i ens vardag och det finns ju en Facebook-sida som är till för de som bor i Saltsjöbaden. Eh, och där skrivs det om allt möjligt. Hundar som springer bort och, allt, och sådär. Eh, ungefär som en annan Men det skrivs också om lite incidenter då och då. Och nu har det senaste tror att två veckorna har det hänt två rätt allvarliga incidenter på Saltsjöbanan. Och det är den här, det här tåget som går mellan Slussen och Dels Solsidan och Salsjöbaden. Det finns S två... Svårvagn. Ja, vad sa jag tåg? Ja, nej, ja. Men det blev tåg. Tri tricken. Tricken. Mm. Mm. <laughs> ja, eh, nej, i alla fall... Eh, och och det, det ena var då eh, några ungdomar i kanske 15-16-årsåldern som blev rånade av andra ungdomar. Eh, och eh, då, då var det ju... Folk tyckte, åh och så vidare. Och det här var ganska nära Saltsjöbaden. Det, det, var, det var nog i Saltsjöbaden faktiskt, precis när man kommer in då. Men sen var det också eh, ett, en annan incident som var lite närmare Sickla. Där en eh, kille, typ i vad kan det ha varit, 16-17 eh, års åldern. Sitter ner och börjar bli antastad av tre eh, andra ungdomar. som i fråga om att de är äkta och han ska ta av sig dem och så där. och då är det en annan kille med en ryggrad faktiskt som ställer sig upp och han den här killen jag, jag vet inte vem han är men jag Nej, det var på tåget, ja, på tåget, ah, på okay. tåget. Ja, precis den här killen då reser sig upp och jag vet inte vem han är men jag vet ja han bekantas bekantas så det här Och han ställer sig upp och säger men vad, vad gör ni? slut upp med det där Och då går de här tre personerna på honom mm. Och misshandlar honom Börjar med att sig en centimeter ifrån honom Och, och kallar honom för både ena och det andra Och med tanke på språkbruket Så kan man ju gissa att de Har en, ett ursprung Så att de var icke hemahörande i Saltsjöbaden Nej precis och kanske inte heller från Skidåkande nationer. vad vet jag Nej mm. Men, och, det här, och nu börjar man på allvar prata i bygden om att man kanske inte kan åka Saltsjöbana längre mm. för det här skedde klockan två på eftermiddagen mm. och, och då undrar jag i det hela sammanhanget här, var någonstans i Miljöpartiet mm. vore det inte väldigt bra för miljön om folk fortsatte åka kommunala fortskapsmedel mm. för jag kan lova alla miljöpartister Saltsjöbansbor har råd att åka bil mm. det, det har de Så att om de känner att ah, vi får gå upp en 20 minuter tidigare för att sitta i bilkö men jag, tar mig, jag, jag slipper bli knivhotad eller det, de, det var ingen knivhot där men, men du förstår att då, man, man, man, slipper, man slipper såna här situationer mm. i de kollektiva, när man åker bil så, så, så, så kommer man undan det här. Jag, jag tycker att eh, jag tycker det är skandal rent ut sagt. Ja, men det är det här mm. som är så fruktansvärt- och just Miljöpartiet och även sos och, och deras samarbetsparti. Att de fattar inte hur fruktansvärt förödande det är- för på alla möjliga tänkbara sätt- när man låter eh, eh, rättsstaten, ordningsmakten- kapitulera inför buset. Alltså, mm. de, de, de, de tar inte in det i sina hjärnor- på något märkligt sätt. Även om de själva ofta har livvakter och, och, och skydd- Så mm. tänker man inte på att var, i vardagen så är det ett, ett fruktansvärt raserande av hela ja, livskvaliteten. He, hela eh, samhällets funktion förstörs om man inte upprätthåller lag och ordning. Mm. Och, och i statistiken, det här var två brott. Jag vet inte hur många ser att det sker tio sådana här incidenter då på Saltsjöbanan mot att det kanske förut hände en, mm. möjligen två. Ja, det är inte. Jag. Ja, det är bara några stycken till, en handfull kan jag räkna på din egna händer. Men det är den den den oro det skapar. Ja. Alltså risken att bli utsatt för det här, den är fortfarande ganska liten. Men det skapar en sån enorm oro. Det är ungefär ja, oron samma. är väl primärt också för att ens ungar ska åka saltjärnbanan eller för att någon närstående, framförallt ung, ska råka illa ut. Mm. Ja, och det är så här, människan är inte rationell. Det finns folk som är flygrädda, trots mm. att det är bland det säkraste sättet du kan ta dig fram på. Mm. Men, det är, den här, det är den här reptilhjärnan hos mm. oss, som inte ens Miljöpartiet kan gå in. Då, då ska de gå in och operera folks hjärnor då. Mm. Ja, men det, är verkligen, det där är ja. verkligen intressant. Jag har en annan take på din, din grej här, men jag tycker att det där är, en, är värt en kommentar. Alltså, upplev trygghet är det enda viktiga. Mm. Sen är det klart att det, det vore dåligt med faktisk otrygghet och upplevd trygghet. Men upplevd trygghet är det som är, det som är förödande om det går åt fel håll. Och, och bra för ett samhälle om det går åt rätt håll. Mm. Ja, och det, det är kopplat till det här att man är inte alltid är rationell. Så är det en person i ens bekantskapskvätt som har blivit halvt del slagen i en viss park så kan man säkert rationellt förstå att det är inte är någon större risk att jag går där i, idag än vad det var för två månader sedan jag gick där. Men det känns så. Eh, Ja, ni förstår vad jag menar. Mm. Men jag har en annan liten reflektion på din nyhetsrapportering här. För att, eller din rapportering. Därför att jag känner att vi alltså helt plötsligt har fått ett nytt verktyg. Vi har fått en, en ä, måttstock. Det tar alltså mellan 25 och 30 år från att ett problem uppstår på Södermalm och de södra förorterna innan det når Saltsjövalet. Mm. Det, för det här låter ju som när jag var liksom, gick i nian. Äh, Lite grann. Men men och, och då tänker jag säga jag hoppas att det är väldigt många som ångrar sin Reinfeldt-röst. Ja, ute i ja, jag jag la jag inte min röst på honom var är mins, men men däremot på alliansen mm. och ja, jag äh, hoppas du, att du ångrar din alliansröst. Det får jag ja bittert, bittert. Ja, ja Dick. Äh, Just, mm. jo, jag har haft några samtal i veckan här med en intressant person, en, en tidigare överläkare då, eh, Erik Björn Rasmussen heter han som startar också den första privata vårdcentralen i Sverige i Vällingby eh, han har kommit ut med en bok som heter eh, Läkekonstens lönsamhet där han har summerat sina erfarenheter och det, eh, han är en sån där person som jag verkligen kan imponeras av, det vill säga har jobbat i verkligheten eh, kommit på vad det är som inte riktigt fungerar och tagit fram en egen lösning på det problemet alltså, sådana människor älskar jag entreprenörer som gör, inte bara snackar utan gör va? Mm. Och, och den här vårdcentralen i Vällingby då, som man startade i mitten på 80-talet när det var en borgerlig som öppnade upp för, för, för det Och inte ens praktikertjänst då, läkarföretaget, ville göra offert i Välimy. För det var så stor andel äldre som bodde där. Och de är ju ofta mer vårdkrävande i primärvården. Men han la in offert och fick, fick det här och började starta sin verksamhet. Enligt med det han har lärt sig på, han jobbat på Karolinska och andra sjukhus då. Ehm, och, och fått en affärsidé om, om att de som begär mest tid av vården, de är VIP-kunder. Mm. Normalt sett så är sjukvården tvärtom, att man försöker köra dem på porten som är ja, jobbiga och böka. Han gjorde tvärtom så att vi gick, han gick igenom deras journaler, grund och botten. Och det han gjorde då var att bygga ett förtroende hos dem. Så att om du nu, nu hade vissa kampor så kunde man åtgärda det. Men ibland var det ju så att man inte kan åtgärda. Och då är det det vanliga. Motion... äta bättre och, och, och så vidare och då nådde det budskapet fram ja. för han hade tagit dem på allvar va? så då nådde det budskapet fram så att eh, hans vårdcentral gick bra men så blev det 1988 blev det social majoritet eh, Bosse Ringholm blev eh, finanslandsingsråd och då skulle man ju lägga ner hans vårdcentral för privat är ju inte bra va? Men, och det roliga då är att då protesterade eh, vällingbeborna och han fick med sig PRO då, alltså Socialdemokraternas pensionärsorganisation som uppvaktade sossarna i landstinget och sa ni kan inte lägga ner den här vårdsystem nu har vi fått den som äntligen fungerar mm -hmm. <laughs> så att han har verkligen bevisat att hans tankar är eh, fungerar och, och, och han ska nu försöka uppvakta lite olika makthavare inte minst då i de här regionerna som styr sjukvården så jag har pratat grann och försökt att ge tips om hur, hur man ska närma sig politiker som ju i, ibland inte är helt lätta att eh, komma i kontakt med när man har idéer om hur man ska ändra verksamheten i, i grunden mm. men eh, så det är intressanta samtal tycker jag mm. ja, mycket intressant eh, och det är också väldigt viktigt att liksom Fundera på det där när det gäller vård, Eller att man liksom. Det är så, egentligen är det så logiskt när man väl börjar tänka på det: att om primärvården faktiskt tar hand om de som kommer till primärvården så kanske det är dyrare för den vårdcentralen, det är möjligt. Men det blir billigare i stort. Exakt. Dels för att folk inte måste ha en remiss till ett stort sjukhus för att göra någonting som kanske går att göra. Och men också det här som du sa. Mm. Jätteintressant. Att, för Innan du ens sa det här med för, förtroendebiten så förstod jag att det här kommer ha positiva effekter för att de kommer lita på läkaren. Ja. Så om, en lä om en läkare som du uppfattar bara vill bli av med dig mm. säger att du behöver promenera en gång om dagen och du behöver äta ett äpple om dagen och du behöver sluta dricka whisky eller vad det nu kan vara. Då kommer den som får det här rådet uppfatta dig som att du vill, du vill bli av med mig och slippa skriva ut min medicin som jag egentligen behöver. i mm. Med, Medan om det är en läkare man har förtroende för så det är det klart att man har mycket lättare att ta, ta till sig budskapet att ja, men visst jag måste tydligen promenera lite oftare. Mm. Ja. Eh, hoppas att eh, vi har ert förtroende. Alltså lyssnarnas förtroende. Kvar efter äh, <laughs> När vi äh, sticker ut hakan i diverse ämnen. Just. Men eh, jag vill bara säga för att sluta laget runt här som var osedvanligt långt idag. Men eh, jag trodde du skulle nämna att du var med i Godmorgonvärlden På riktigt för en gångs skull Ja just det, det var jag med själv, jag är en egen högperson Du tog inte upp det mer Fasen, det är någon som gör mig här ja. Vecka efter vecka Ja, ja just det, ja. Nej, då, det, det, det, det är bara kul ja. Ja, För, ny, för tillkomna lyssnare kan jag informera Att Dick då uppträder i Godmorgonvärlden Ibland på riktigt med, medverkande Och ibland i satirdelen där han härmas Mm Mycket underhållande, om man, framförallt om man känner dig. Men du, du är inte så lättkränkt? Nej. Nej. 2019 är nytt rekordår i beviljade upphållstillstånd. Linus, du har en take på det här. Ja, alltså, Jag skulle bara vilja beklaga mig över det så, sorgliga faktiskt. Att media eh, i, i, på uppdrag av Socialdemokraterna prånglar ut budskapet om... bilden man får av traditionell media är att Sverige har en stram numera, vi har haft en slapp migrationspolitik men nu, nu har socialdemokraterna förstått att det här måste stramas åt och det har gjorts, så nu har vi inte alls någon stor migration längre Sverige och så pratar man om 2015, 2016 och 2017, ja då hade vi en hemskt hög migration eh, socialdemokraterna går ut med debattartiklar och vi har förstått att eh, och så vidare så att bilden för en person som inte orkar nörda ner sig i allting, är att Sverige har fått en stramare migrationspolitik. Hur ser det ut? Ja, nej, det är absolut inte så. Det är, inflödet är stort, gränserna är vidöppna och 2019 då så har Migrationsverket räknat ihop antalet beviljade uppehållstillstånd och det blev 119 568 stycken. Det är alltså ungefär lika många som bor i Lund. På mm. ett år. Mm. Tillkommit och då ska man jämföra att, eh, och det här är alltså det femte högsta någonsin då ska man tillägga då just för att visa att det har inte alls gått ner sen, sen eh, de här åren 2015-2016 mm. eh, och det här, i de här billiga upphovstillstånden där ingår ju då en stor andel som är då anhörig så det är ju då en, liksom en andra våg. Mm. Eh, först kommer asylvågen sen kommer anhörigvågen och det är den vi i nu som är alltså Gör att, att tillströmningen till Sverige är fortsatt stor och, och det är vidöppna gränser. Och det här kommer vi alltså att prata mycket, mycket mer om på fredag. Så, är det. Så att eh, ni som är intresserade får absolut lyssna även då. Ett ukrainskt civilt flygplan med minst 17 personer med hemvist i Sverige sköts ner i Iran- Senast så många svenskar dog i samband med en attack från en främmande makt var troligtvis 1944 i den så kallade Hansa-katastrofen. Som inträffade den 24 november 1944 då den gotländska passagerarbåten SS Hansa träffades av en sovjetisk torped och sjönk cirka 44 kilometer norr om Visby. Av de 86 ombordvarande 63 passagerare och 23 besättningsmän omkom 84 Jag vill i det här sammanhanget rikta tack till Henrik Mellström som upplyste oss om detta via Facebooksidan. Mm. Jag lade nämligen upp frågan om när det senast hade omkommit så många personer med hemvist i Sverige genom en attack från en främmande krigsmakt. Om, om, tur eller otur att jag inte såg det först för den dokumentären på petro dokumentär om vi ska göra reklam för andra Det ja, står jag på ganska nyligen. Mm. Mm. Det finns en, det är faktiskt bra. Hansa, hansa katastrofen eller något sånt här. Mm. Okay. Ja, precis. Så jag hade den färska i minen. Mm. Eh, nej, men det, det finns väl mycket att säga om detta, men det är ju det är en extraordinär händelse verkligen. Mm. Eh, och hur bör Sverige agera mot den här handlingen? Ja, så från eh, Mitt perspektiv så är det ju så att det, det, det är ju Iran som är, har liksom inte kontroll på sin egen personal eller inte, inte har en tillräckligt god organisation. Och, och, och så är det ju i en diktatur så, så är det ju så att det är. Ja, de fungerar aldrig som de har tänkt, så att säga. Och här var de ju på tårna då eftersom de hade laddat upp mot USA då, i, i Irak så att säga. Så, så att det, det är ju någon som har gått över gränsen och misstagit det här passagerarplanet för, förmodligen för ett amerikanskt plan då och, och skjutit mot det och det, det är ju liksom fullständigt oacceptabelt att man skjuter mot på det här sättet. Tror jag. Ja, när jag tänker med, men hur, hur ska Sverige tackla det här? Alltså det, det handlar ju inte om en eh, tsunamikatastrof eh, utan det här är ju en eh, det, det var ett visst det var ett misstag men men det, det är ju ändå utfört av Irans mm. militär eh, militär. Det, det var ju mm. inte grilla soldater som eh, Det som jag blir lite jag tänker att det är, det är svårt av, av den anledningen att det jag kan inte riktigt köpa att Det bara är ett misstag För att det, det är ju ett liksom eh, Vad kallar man det på juridikspråk eh, Likgiltighetsuppsåt Ja just det mm. Mm. Eh, Alltså Vi vet ju inte ens om den, det, det var ju en flyggeneral tror jag Som tog på sig det här Och sa att jag, jag önskar att jag vore död själv För det här är så hemskt typ. Och det kom ju ganska långt efter ja. Det kom ju flera dygn senare mm. Och då, då drar jag direkt öronen åt mig så här, var det ejen, vad, var, vad var det egentligen Så vi vet att den officiella förklaringen just nu är att det var Iran som sköt ner planet av misstag. Mm. Men det vet vi inte. Nu ska jag inte göra någon konspirationsfoliehatt här. Men var i, i ligger misstaget? Är det att man har råkat skjuta på ett passagerarplan i tron att det var ett militärt plan? Det är en sak. Då är det verkligen bara ett misstag och det är inte så bara människor dör. Men, men det är fortfarande svårare att... Så att säga. Gå till något sorts motangrepp Eller var det så att man försökte skjuta ner ett, ett Passagerarplan och trodde att det kanske var ett amerikanskt plan Vad vet jag ja, Det har väl initialer UA va? Ja det tycker jag dock är långsamt <laughs> Ukrainas, eh, Ukrainas Jag läste faktiskt den teorin eh, Förut på sociala medier Att från Ukrainas nationsbeteckning är UA så skulle det kunna vara då United eh, Airways Ja uh, att man, man trodde att det var ett amerikanskt mm. plan Och då, visst, jag utesluter inte det Men eh, ja men att, att totalitära regimer tar på sig saker eh, att det har hänt på ett visst sätt efter väldigt många dagar öppnar ju ändå för att det här kanske är en, det, det, det minst dåliga de kunde komma på vad vet jag mm. jo, nej, det men, men det i alla fall det, är för, för, det har klagats på att Sveriges regering inte har agerat kraftfullt från början och det kan jag någonstans jag ska inte ursäkta det för jag tycker inte om att ursäkta Löfven men det var ju väldigt oklart i början vad var det som hade hänt och är det är svårt Om man inte ens själv vet vad som har hänt så är det väldigt svårt att säga ja, men att, ja. det, det. Det som har hänt, det, det som Sveriges regering har uttalat innan Iran tog på sig det här officiellt mm. det, det behöver vi inte ens debattera. Nej. Men nu när man vet vad som har hänt ska, ska, va, blir det inga repressalier alls från Sveriges jo, sida? Men jag tror att man, man har inlett eh, en, en eh, väg där man kommer att begära skadestånd tror jag. Mm. Åt, åt, de drabbade i familjerna. Ja, mm. så, säger så, jag så, men, ja, ni, ni kan ta lite av det här utlandsbeståndet som vi får varje år. Och, ja, nej, just, vet, men får inte i, i, i, nej, Iran får nog inte det. Får får det. Jag måste säga det, det är inte en mm. situation om det nu är ett, ett misstag. Eh, ja, ja, det kanske blir banalt där men jag, jag vill ändå dra parallellen till barnepostran. Alltså om, om min, något av mina barn jag har tre stycken, eh, den äldsta är utflugen så hon brukar inte hysa på så mycket hyrs. Men låt säga min yngsta dotter som är 11 år Om hon gör någonting Om hon ser till att det kommer ut vattenfärg På vardagsrumsmattan Det skulle vara en katastrof hemma hos oss Det har med min fru att göra Då, då, då är det faktiskt uppsåtet Som kommer vara det som avgör hur arg jag blir Om hon... av liksom legitima skäl hade vattenfärg i det rummet och av, så ut, ja, av 100% misstag lyckades trots att hon hade tagit vidtagit åtgärder för att det inte skulle ske så skedde det ändå. Då har jag väldigt svårt att gå på väldigt hårt medan om hon skulle ha tagit en, eh, vattenfärg och helt ut på mattan avsiktligen så hade det varit en helt annan sak. Trots att skadan är exakt samma. Det, det, det var det jag ville komma till. Mm. Eh, alltså det är ju Ja, det är det som är det kniviga. Ja, och det är därför det är... Man vill klämma åt Iran därför att det är ju de som har skapat en uppjagade stämning där deras egen personal inte kan hantera mm. det utan skjuter ner ett passageranplan som har följt vägen från den officiella internationella flygplatsen så att mm. säga. Så det borde inte vara så svårt att veta att det kommer plan den där vägen som är civila. Nej, det är exakt vad jag så att, ja, tänkte på. Ja. Det, det här är ju helt och hållet regimens eh, misslyckande och, och eh, därför är det ju väldigt bra att, att eh, En effekt av den här tragedin är ju ändå att oppositionen har ju fått ny luft under vingarna, då. dels för att det hände, dels för att man, bort, för att man inte kan lita på dem mer att de var väldigt snabba ute och sa att det var maskinfel. Mm. –mot och fel. Mm. Eh, –Väldigt snabba. –Ja, och det, det sa ju alla som kan nånting. Så snabbt har de aldrig kunnat ta reda på det. Nej. –Även om det skulle varit så. –Och då vägrade, vägrade få, ge mm. andra insyn i, i färdskrivarnas svarta lådor. –Ja, precis. Och, och, och, och nu vet jag inte om det här är sociala medier som har sett bulldoser som är ute och kör. –Men jag vet inte om det är... Sjuk, –Nej, precis. Nej. –Men, men nu, nu, när, nu när de är känt så mm. spelar det ingen roll. Nej, jo, så... men man måste ju ta reda på ändå... Ja, uppåt och, och ja, och Ja, och, och då menar jag på det att om man inte kan bevisa att de verkligen inte... Alltså de har ju röjt bevismaterialet. Mm. Och då, alltså jag, jag tycker nog att, att Sverige bör förbereda sig på att man antingen har skjutit ner det här med brott mod. Eller att man har varit så fruktansvärt slarvig så att det angränsar till att vara... Ett, ett, lik, ett lika stort övertramp som om man hade skjutit ner det med berottmod. Alltså att bygga, en, att bygga en diktatur som man, man alltid måste bygga med en sorts skräck. Eh, ett sorts skräckvälde. Ja, du kan det här tydligen. Eh, ja, <laughs> ja, precis. Har ja, du den här hemma och bygg din egen diktatur. Nej, men, men jag tänker mig att i alla diktaturer så måste det vara, det, det, är, skräck mm. det är skräck som styr. Och det är skräck som styr och det är det här som blir så knivigt och det här som är ett inbyggt eh, riskmoment i diktaturer. Att den här personen som har gett order om att skjuta ner det här planet han har ju varit mindre rädd för att det har varit fel plan än han har varit för vad som skulle hända om han inte sköt. Sverige har inte direkt uppmuntrat Iran att fortsätta vara en, en diktatur. Vi har ju tvärtom emot uppmanat, uppmanat dem att demokratiseras. Mm. Så, att, så att ja okej okay, om, om, om, om problemet är att det är en diktatur Och det, det är därför mm. det här hände Ja men det är ju lika illa ändå mm. det, det är lika illa i min värld Och jag tycker att Alltså det är inte så att Sverige bör åka ner med sin egen vapenmakt Och skjuta 17 Iranier För att, att utkräva hämnd. Men no, det, vore, det ska bli väldigt intressant mm. Att se vad det här mm. menar ja, men ut med? Man måste ju räkna med mm. Vad är inbyggda risker Som man har varit medveten om att man själv har byggt in Mm. Och, då, och då är det, det är väldigt många saker mm. Och vara där uppsåt, alltså hårt uppsåt det, jag, jag lutar åt att det mycket väl Kan ha varit utan hårt uppsåt Så att mm. faktiskt uppsåt Att skjuta ner ett mancherarplan ja, ja, Mitt resonemang ledde fram till att Jag tycker att det här är nästan lika illa mm. Det är snubblande nära mm. lika illa att, att inte ha den här kollen mm. Mm. Ja, men det håller jag med om ja. eh men han tages då avsatt. Du, du hade en annan take också Linus. Det, det är ju vissa då som inte har kunnat hålla att han inte Nej, jag, jag eh. blir ledsen att det är flera människor både både personer som är, har en faktisk koppling till partiet men också människor som betraktas som i vänliga till Sverigedemokraterna som som har gått ut väldigt hårt och högljant kring den här händelsen. Och och och det Med tanke på att man misstänker att de här som kallas för svenskar inte var Kalle och, och, och Pelle. Ja, alltså, det var väl kanske första reflektionen för många. Vad gjorde 17 svenskar i ett, ett plan från Iran? Eh, men, men, eh, och det hade varit lätt för mig att bara säga det och, och sluta där. Men Men jag tycker inte om... Att, eh, att göra så och se allting svartvitt, att det var korkat och dumt. Därför att jag förstår ju vad grundorsaken är till att man gör de här uttalandena. Det har ju ingenting att göra med att man tycker att flyktingar är mindre värda eller att icke-svenskar förtjänar att dö i, i, i den här typen av angrepp. Eh, utan det har ju att göra med att media konsekvent under väldigt lång tid har haft den fula ovanan att Att benämna människor som svenskar Så fort de har satt sig fot i Sverige Vi skulle ju inte benämna Någon Om du hade dött på Maldiverna Hade det inte stått att en, en maldivisk kille Hade omkommit Utan det hade ju stått att en svensk turist omkom mm. Eh, mm. Och, och jag menar Någonstans Det är ju det som är ja, Det är mediekritik Det är som mediekritik är, som är, som är extremt illa formulerad, mm. Med extremt illavalt tillfälle mm. Det är två generalfel mm. Att ta upp det här på ett valiant sätt i den tidsramen, och fortfarande skulle jag säga. Jo, nej, men det är såna så när människor har dött, då, då måste man liksom ta ett steg tillbaka och, och verkligen respektera de som har strykit med, och framförallt deras anhöriga som finns ja. runt omkring. Mm. Statyn över slatan nersågad. Ja, jag försöker ju att inte ta upp Onödigt många nyheter som har allt för stort personfokus. Men det är ibland svårt att låta bli. Alltså att det blir en nyhet bara för att involvera en känd person kan ibland vara lite andefattigt. Men jag tycker ändå att den här nyheten har flera intressanta dimensioner. Det jag slås av är att det ändå inte blivit större ramaskriande blivit. Och jag har till och med hört läst insändare och hört poddpanelister som har... försvarat avskyn mot slatten, dock inte själva handlingen. Hur förklarar man det här? Ja, nej, men det, dels den här dimensionen med, med, med fotboll är ju en sak. Så att säga. Men för mig så tycker jag, för, vi tog upp det här med ordning och reda förut eller lag och ordning, och det som slår mig det är att det går liksom inte att ha en staty ofredad i Sverige idag. Alltså, den blir angripen av det då, om om det då finns några andra känslor i i svang så att säga och, och, och, och jag tycker det är förfärligt liksom det, det, det är en en staty och det är ju alla statyer ska ju få stå i fred det, de är beslutade i demokratisk ordning och Och, och, och så vidare. Och Oavsett om de representerar en gammal kung eller en, en idrottsstjärna eller någonting annat har, har man bestämt sig för att utsmycka ett en plats med, med en staty, vilket jag tycker är trevligt. Många konst, inom konst- och kulturvärlden menar att statyer är, är, är gammalt skräp ju, att det, utan det ska vara icke-igenkänningsbara grejer man ställer ut mm. så att säga. Så jag tycker om eh, statyer som föreställer något och som man ser vad det är och, och, och som ja, hyllar någonting någon prestation nu kan ju fotbollsprestationen kanske inte är, är, är de största men nu har man bestämt sig för det och då, då tycker jag att då ska man få göra det och då ska ingen annan hålla på och eh, sabotera det och Det som är tragiskt är att vi har ingen Rättsstat i Sverige, vi har ingen ordningsmakt Som kan upprätthålla ordning på allmänna Gator och torg det tycker jag Men hur, det. Hur, hur kan intellektuella personer Skriva debattartiklar Där man försvarar Avskyn man skulle ju, det, det kan man möjligen göra Mot folk som har begått brott Men Zlatan, han har inte begått något brott här han, han har ju juridiskt sett inte gjort något fel Men, men, vad, vad säger men du, så här du? är det ju mm. Tyvärr Jag är ju en, en fanatisk motståndare av att titta på när andra människor motionerar. Sport. <laughs> Nej men det, det är det är bortom friskvård så att en definition. Ja. Nej men så här är det att sport har lyfts fram som en faktisk sak som att det var på riktigt. Det finns med i en nyhetsprogram Det finns mer i tidningar som inte är till för sportmänniskor utan som är till för liksom, nyhetsläsare. Och det finns mer på andra sidan. Som om det vore någonting att förhålla sig till. Och det gör mig otroligt upprörd. Det här är ju såklart extra valiant för att jag vill göra en grej av det. Men, men det är ju en parameter det här. De här människorna misstar ju fotbollen för någonting riktigt. Det är ju inte på riktigt. Det är ju människor som har valt att sparka en boll mellan varandra. Jag har och, eh, och, och, och i mål också. Och eftersom de, de här människorna du pratar om som... pratar reliant om, eller som, som försvarar det här rättare sagt. De är alltså infångade i den villförelsen att det här skulle vara något, något som är på riktigt. Och jag, jag, vill, bara, jag vill bara säga det, det som Dick sa där, att statyer, ja, framförallt historiska personer som har uträttat någonting som är en som tillsammans utgör en, en väv av gemens, gemensamhet, gemenskap. Jag tycker inte att fotboll hör dit, men som en, en motsägelse till mig själv eh, så kan det mycket väl ha en likadan funktion fast i till exempel då Malmö där slatten är uppväxt. Eh, varför jag ändå tycker att det är inte helt omotiverat att sätta upp den här eh, statyn av den här killen här. Eh, och jag vill också bifalla med en fas det som Dick säger om att oavsett vad så ska ju inte statyer sågas ner. Och, och dessutom skända sen att man såg av delar av ansiktet och, och armar och vad det nu är. Mm. Det, är ju, det är ju morbida eh, saker att göra, tycker jag. Ja, alltså om det nu finns ett, ett utbrett hat mot den här statyn varför inte då i Malmö starta, ta bort statyn -partiet? Ja. Alltså Det är ju det, man, det, är ju det mm. sätt som man ska gå tillväga i en demokrati. Ja. Det just... eller, eller bara ett, en enklare lite enklare lösning, bara Gå inte nära den statyn så slipper du se det. Ja, men, ja absolut. Men, men jag tycker också att på samma sätt som att eh, man kan sätta upp statyer genom demokratiska beslut så kan man faktiskt också ta ner statyer genom demokratiska beslut. Och det får man respektera om 51% av Malmös befolkning tycker att Zlatan har begått ett sånt övergrepp mot dem. Ja, då får man väl flytta på den här statyn. Men jag tror att det är en liten klick som ja. är Väldigt hatisk. Då. Men, men samtidigt så tycker jag tycker också att det är fel av, av eh, poddpanelister och eh, insändare skribenter att eh, legitimera eh, de, de här personerna. Mm. De, de tar ju avstånd från själva handlingen. Mm. Det, det går men... ju inte. Alltså, man måste ju. Alltså, det är ju som fort... det är som med allt annat. Alltså... Jag brukar säga att det finns politiker då som är inom en viss sfär som är emot våld. Och sen finns det politiker som, alltså politiska rörelser och annat som inte är det. Och där är det där är det, det är så milsvid skillnad mot den första och den andra gruppen. Ja. Att det spelar ingen roll vad man, vad man har för meningsskillaktigheter inom gruppen som är emot våld. Man måste alltid hålla ihop mm. mot gruppen som är för våld. Mm. Alltså skillnaderna i metodik är så Det, det är så drastisk skillnad mellan demokrati och våldsutövande ja. att man måste helt enkelt vara tydlig. Alltså sätta ner foten och säga, visst man kan väl säga i ett andetag att jag som, som Malmö supporter så förstår jag besvikelsen. Men jag vet inte riktigt varför det ska in i sammanhanget, för det är ju metodiken. Mm. Så det är ju inte våld på det sättet. Men det är ju ändå, ändå vandalism och det är skadegörelse. Ja, ska vi avsluta med frågan, är det så att allt är tillåtet i krig, kärlek och fotboll? En del tycker det men, ja. men ja. <laughs> inte jag. Ja, <laughs> fall. Stora skogsbränder i Australien. Beror det här på klimatförändringar eller pyromaner, Dick? Ja, det är en bra fråga. Men en del är, är ju pyromaner. Det, det, det är ju bevisat även om Gammalmedia och Nativmedia eh, står emot varandra här där, där ju en del etablerade medier har gått ut och dementerat eh, saker och ting. Men det, det är ju eh, en hel del som är gripna för, för att ha eh, medvetet tuttat på. Ja, jag läste någon australesisk artikel där det står att 24 länder var konstaterat 24 bränder var konstaterat anlagda. så ja. Det kan ju inte vara. Nej, precis. Det är ju. Det, eh, sen, alltså det är alltid. Nu har inte jag kunnat göra det när det gäller det här fallet, men eh, när det gäller bränderna i, i Amazonas så, så såg jag en eh, uträkning eller en, en en tabell som gick långt tillbaka i tiden. Och då visade det sig det att att bränderna de senaste 20 åren har varit lägre. Färre. De var, eller färre Nej. än vad de mm. var tidigare. Och så nu går det upp igen lite grann då. Det här mm. protesterna som var nu eh, senast mot Bra Brasiliens president. När han var reliant där. Eh, och jag tycker man måste sätta saker i, i ett sådant sammanhang va. Mm. Och, och när det gäller Australien vet jag att de har ju haft torka i några år nu. Eh, och och då, då brukar ju när det är kallt ute... då brukar ju alltid klimataktivisterna säga det är inte eh, vädret det handlar om utan det är klimatet. Mm. Men nu när det är väder och, och kanske några års torka, då är det helt plötsligt klimatet även om det är ju vädret de senaste åren som har varit mm. torra. Så att, jag, jag tycker ingenting är bevisat av det här utan det kan vara så att det är flera pyromaner som är ute och är, är det väldigt torrt då, då, då tar det ju fyr va? Men jag tänker så här, det ena slu, utesluter ju faktiskt inte det andra överhuvudtaget. Det är klart att det teoretiskt sett kan, kan vara en klimatpåverkan som har gjort att det är torrare i skog och mark Och att en pyroman, räcker ju med en, som drar igång det. Mm. För sen kommer det copycats som ser mm. att nu kan man tända på skog här. Eh, det finns tillräckligt många eh, invånare i Australien för att det räcker med en, en promille som är tillräckligt galna för att det ska kunna bli så. Är, är det här ett väldigt bra bevis på hur sårbara våra samhällen är när det är några fåtal personer som kan orsaka så fruktansvärt stor skada? Mm. Mm. Jag, jag, jag vet faktiskt inte hur stor skada jag skulle se. En... Men det är flera tusen hem som har brunnit ner. Ja, jo, men, men, det, ja. På, på samhället är det stor skada. För, för, tänk dig om, om, du, om du verkligen åker runt med en och förstör tusen hem. Mm. Det skulle, vara ganska, mm. det skulle vara en omfattande terrorhandling. Mm. Men att hela ut en dunk bensin och slänga en tändsticka mm. i något, någon avkrok som leder till att de här hemmen bränner ner. Det ser man på något sätt som inte är lika allvarligt, men, mm. men det är ju det. Ja. Nu vet mm. inte jag hur stora arealer det är som har blivit drabbade. Men det är också en faktor, som rent miljöfaktor. På gott och ont, för det ska brinna ibland. Och det kan man också säga. man ser de här bilderna på bränd skog och så är det folk som är lite halvtåligt dåligt insatta som säger åh fifan vad hemskt. Eh, jag citerade det, så då får man mm, svara. Ja. Eh, och om man kan lita om det där, det behöver inte vara någon professorsnivå alls så vet man ju att skog ska brinna ibland. Alltså det finns ganska många arter som kräver mm. att skogen ska brinna ibland. Det finns svampar och ja, arter som måste här, ja. ha en skogsbrand för att för att liksom kunna växa. Och det gör man ju i Sverige till exempel så gör man ju det här kontrollerat. Jag, jag såg en dokumentär om man gjorde det på en, på en ganska stor men ändå ö i en älv. Alltså där älven flyter på två liksom, sidor om en, om en stor ö. Då gick man runt med dunkar med... Det såg ut som napalm eller någonting som man droppade liksom, någon geléartad brinnande vätska. Och sen så stack man därifrån. Eh, och, och då... Det kommer ju dödjur. Det kommer dö extremt många växter naturligtvis. kanske inte är lika, lika hjärtskärande men, men det kommer att är djur också. Det kommer vara ett, ett rådjur som ligger någonstans som skadad eller av andra skäl inte hinner fly. Det kommer vara fågelägg som blir kokta det kommer, och så vidare. Och så vidare. Det, det är så det är. Mm. Eh, men det, det är ju i det fallet en naturvårdande insats. så Jag, jag har inte riktigt bildat mig en uppfattning om hur stor själva naturkatastrofen men det är. Men det finns väl aldrig något ont som inte har nått gott med sig. Nej. Eh, men om man tittar på det i Brasilien där tror jag nog att det handlar om att eh, det är väldigt mycket folk som bor i Brasilien mm. det finns stora ekonomiska förtjänster på, på den låga nivån för fattiga bönder att bränna ner skog och mm. utöka ja, så kallad, så kallad sin åker svediebrukare mm. precis eh, Det har vi ju inte i Sverige och det har vi ju inte i Australien. Vi hade på det. Jag hade, ja, precis. Men, men, nu, ja, mm. men det som hände nu uppe i svegtrakten va, var mm. det... Nej, nej, det var inte alls det. det var, det var någon annan ort. Sig, ja, det, det var överallt men det var en annan ort där vi letade efter i minnet. Men det föll bort. Eh, men det här om året tänker du på när det, det, var, det brann så mycket? Ja, precis. Mm. Eh, men men det verkar vara en, en skogsmaskin som har eh, antänt det här genom gnistbildning. Okej. Okay. Ja, det det, det det i äh, Västmanland ja. Mm. ja så, så att skog börjar ju inte brinna bara av sig själv. Det måste ju antingen vara ett blixtnedslag eller en skogsmaskin eller mm. eller då en pyroman. Ja, ett kan... är väl det enda riktigt naturliga. Mm. Ja, precis. Det kan ju hända av man kan ju glö, det räcker med en, en, en varm sommar och en, en glasbit, men en glasbit är inte heller naturligt förekommande i naturen så att... Nej, precis. så att Ja, vad poängen nu var här. Det är ju eh, visst gör man det här kontrollerat, men gör man det då, då är det ju extremt osannolikt att tusen hem brinner ner. Mm. För då har det har ju inte varit Nej. kontrollerat. Nej, Så att, vi får vi se Vi kanske på något sätt komma här om det kommer fram utveckling. ifall man lyckas döma någon eller några för de här eh, bränderna. Åldringsbrotten verkar ha ökat i antal. Jag läste en mycket sorglig artikel i Svenska Vavbladet i veckan där en enka hade blivit utsatt för bedrägeri två gånger bara på några år. I första tillfället tog bedragarna så gott som alla smycken som hon hade fått av sin avlidna man och som hade stort affektionsvärde för henne. Visserligen är all form av stöld förkastligt. Men kan man säga att när det riktar sig mot totalt försvarslösa åldringar så är det extra avskyvärt. Vad ja. säger du Dick? Ja, jag tycker det. Det är värnlösa människor som med ålderns rätt liksom inte är med i allt vad som händer runt omkring och de förändringar som sker. Just nu verkar det vara särskilt mycket utsatta i Skåne Där, där bedragare ringer upp och säger att de, kom, de ringer från polisen och behöver liksom verkligen planerad och organiserad brottslighet och där polisen har försökt att göra insatser men där det hela tiden varje vecka är nya äldre personer som har, som har drabbats så att säga. Så det är ju liksom en medvetet inriktad aktivitet mot äldre som inte är lika alerta som man är när man är yngre så att säga. Och det är... när jag tycker det är... Det borde, ja, jag vet inte hur man ska uttrycka det, men det, det är fruktansvärt vidrigt. Vil vilka är det som gör det här? För det, det, det kan ju inte vara öststatsligor som kommer in. för att då, Om det skulle ringa någon som utger sig för att vara polis och som knappt kan prata svenska. Det, det... Nej, det vet man ju inte riktigt. Det är ju dålig upptragningsprocent på det här. Men, men det här är ju någonting som man verkligen borde titta vidare på och, och, om några grips och ställts inför detta. Så att man kan se vad det är för bakgrund på de här personerna. Mm. Men det här är också ett brott som inte var så vanligt förekommande kanske på 50-talet. Så att det, är, det är verkligen viktigt att man äh, äh, lagför äh, de som gör det här. Så man, mm. så man får se så man kan åtgärda problemet. För vet, vet man inte var det här kommer ifrån så kan man inte heller åtgärda det. Äh, Linus, du hade en liten tänk ja, men på det. Dels vill Jag kan konstatera att eh, dels så kan det finnas eh, svenskar som begår väldigt grova och nedriga brott. Eh, men det kan också vara så att eh, man helt enkelt eh, hyr in en person som kan bra svenska eh, för att lura människor på telefon och sådär eh, såklart. Mm. Så det kan ju fortfarande handla gör, om att se ett bottsled till exempel. Ja. Det har du ju, mm. ju gjort tidigare det har tidigare varit väldigt mycket hitresta ligor som har trängt sig in hos äldre, som har rånat äldre och så vidare. Eh, och absolut inte bara men en, en noterbar mängd i alla fall. Mm. Men, men, men, ja, jag har ett större grepp också. Mm, kör på. Ja, men jag tycker att det är så vidrigt. Och, det, och jag tycker att man kan bunta ihop det här eh, rent moraliskt med de här människorna som går och, och skälar kläder och annat av barn. Mm, och mobiltelefoner exakt. och annat. För det är samma sak. Mm. Alltså, man ger sig inte på eh, svaga individer. Barn eller gamla eller halta av jag på att säga. Men människor med olika handikapp och sådär. Där där har man passerat ytterligare en gräns. Och där, där bör man Där bör samhället vara ännu tydligare eh, och slå tillbaka och, och straffa. Ja, men jag, jag tänker, nu, det här är en väldigt lång parallell, men, men just det här att, att svenska samhället är och många, många väst, västliga samhällen är ju så öppna. Det, det, det finns ju eh, dyra eh, föremål som är väldigt av ja, Barns jackor, barns mobiltelefoner, eh, mobiltelefoner åldringars eh, smyckesamlingar i hemmen. Och nu, det här är långt parallell, li, lite kanske löjlig Men det var ju sälen över nyår mm. Och där står ju då skidor På rad Alltså värden för Tiotusentals kronor mm. bara står, det, det är liksom ingen som bevakar dem Nej, ett sånt där ställ fullt med skidor blir väl en miljon Ja, det beror på var, ja. Ja, äh, ja, om det är riktigt mycket folk ja. Och jag bara väntar på den dagen Där det kommer äh, ligor Och bara plockar dem där Bara ja. bara parkerar en, en skåpbilbrev och bara lastar in det och mm. åker iväg. Mm. Det är mycket resa för... Ja, och det är för att det är så långt ifrån civilisationen. <här> ja, ja, lite så <här> Förlåt alla som bor i <här> <här> Nej, men Det, men, det visar ju säga ja. att hur viktigt också det här med, med gemenskap och, och sammanhållning och samhällsmoral är. Va? Alltså många liberaler tycker att, det är, att man ska inte moralisera men då måste de då ha konsekvenserna av att då är det okej okay med ett samhälle där man just beter sig på det där svinaktiga sättet och tar det som är lätt lättåtkomligast mm. så att säga utan anledningen att inte detta skett eh, så mycket i så, eh, för är ju att då var ju moralen tydligare och det var en skam att åka dit för såna grejer och det är det ju inte idag när det inte finns någon moral. det här med det är helt riktigt som Dick säger det är också min analys men det finns en kategori brottslingar som i all, alla tider kan jag inte säga det kommer ni förstå varför, men, men under längre tid har, har sysslat med det här och det är narkomaner eh, som ju gradvis vid avtänning uppnår en desperation som är så stor att moral helt enkelt är ointressant eh, det finns många exempel på rånmord och annat som är helt irrationella men det beror på att man behöver ha sin hundralapp till sin sil eller sin 200 eller vad det kan kosta eh, jag vet inte vad jag ville komma med det men det var i alla fall en reflektion Ja och eh, det var lite lustigt Jag, jag lyssnade faktiskt på en, en, ett poddavsnitt När jag var i Sälen eh, Som handlade om de här det är unga... i Sälen ja, det är Säle, ja. Jag har lämnat Maldiverna eh, Ja, där ja hem, det är bra Jag tror det var ekots special eller något sånt där Det är en kvinna som har jobbat som eh, Reporter, journalist I en 25 år någonting Och hon har letat upp gamla eh, Band i sin källare Och så spelar han upp det här. Eh, korta avsnitt ur sina reportage då för 20 år sedan. Eh, och så försöker hon söka upp de som var med i programmet. Och då var det faktiskt eh, gäng ute i... Vad det nu var på någon tunnelbanelinje. Eh, som, det var ungdomar som blev rånade på sina mobiltelefoner. För då var det här ett mobiltelefon ganska nytt fenomen. Mm. Men det hade börjat bli allmän giltigt gods i slutet mm. av 90-talet. Eh, och hon hade till och med... Få tag på en av rånarna mm -hmm. eh, Och då berättade han just det Varför han gjorde det här och det var, Han var narkotikaberoende och, eh, Men, men han, eh, han ångrade sig Väldigt mycket Och det här var en, en eh, person med utländsk härkomst då Eh, vad, vad vill jag säga med det? <laughs> att, att det tog 25 år tills det kom till Saltsjöbaden. <laughs> ja, precis. <laughs> Nej, men det, det är, det är en, en parameter och det, det, man ska ju vara we we skiktig med liksom, att, att etnifiera eh, brottsligheten. Men det är klart att om, om eh, drogmissbruk är vanligare i en viss kategori. Nej, men det, det, det är, en, det är en, en, en invånare. så är det är klart att då följer brottsligheten med. Mm. Och det har ju polisen också vittnat om. Mm. Men återigen, vi måste ju... Jag, jag motiverar varför det ändå finns skäl att etnifiera brottsligheten i stort. Mm. Inte enskilda brott och inte på spekulationer men brottsligheten är stort finns skäl att etnifiera i en citationstecken eller kulturalisera skulle jag vilja säga. Och det är därför att svenskarna har förts bakom ljuset och lurats i en sådär 30-40 år att det finns inte alls några sådana fog för sådana eh, uttalanden och migration är bara bra och det blir ett lyckorike och, och så vidare. Men man får ju faktiskt nu ta ansvar då för vad man har ställt till med. Och en del av det ansvaret är att tillstå att det här blir skit. Och en, en del av anledningen till att det blir skit var att eh, personer från Vittskilda kulturer är mer benägna att det går brott. Ja, men det, nu, nu, nu läser jag bara upp ur minnet här ett vittnesmål från polisen att, att ensamkommande eh, som lever på Stockholms gator. Eh, de kanske då inte är från Afghanistan eh, men det finns ju också från Marokko vi hade problem med det. Ja, de är också de är ofta drogberoende och därmed går mycket brott. Men det, det, det är ju bara, en, det är bara ett steg emellan där. Eh, mm. och, och då kanske man ska. ta i tur med gränskontrollerna så att man inte får in massa drogberoende ungdomar ja. som går brott. Ja. Så att det är en annan parallell som vi har dragit tidigare med det här. Är det socioekonomiska faktorer som gör att ungdomar i låt säga Tensta är, är mer benägna att det går brott mot andra ungdomar eh, eller är det kulturella faktorer och, och för avseende frågan då, den stora frågan var, är migration, massmigration och mångkulturalism bra eller dåligt så kan det faktiskt kvitta. Därför att båda är en konsekvens av den samma. Från åldringsbrott till den filosofiska frågeställningen. Stor sprängning på Östermalm. Det är väl snarare en nyhet att det inte sprängs nu för tiden. Men denna sprängning sticker ändå ut. Till att börja med så är det den första sprängningen som jag har hört. Där jag hörde knallen faktiskt. Jag råkade faktiskt av en slump vakna strax innan klockan ett natten till måndagen och eh, sen hörde jag då ett par minuter senare att det var att Oskan slog ner men så tänkte jag trots att jag var yrvaken att det kan väl inte vara Oskan eh, så här mitt i januari eh, och till saken hör också att fågelvägen så bor jag 1,7 mil bort mm. från den här eh, detonationen och det är, det är vatten emellan skogspartier och mer vatten, mer skog så att det är väldigt kuperad terräng emellan så det är, det är verkligen anmärkningsvärt i alla fall den här brottsplatsen då där det detonationen skedde kan man se på vissa bilder att det är några gungor en liten lekpark och eh, i den lekparken har jag lekt jättemycket eh, som liten Jag gick på en förskola precis bredvid den här parkleken och när jag började i låg- och mellanstadieskolan så låg det ändå på andra sidan den här parken, Gustav Adolfsparken. Jag skulle inte säga att det är hjärtat av Östermalm, men det är väldigt, väldigt nära. Mm. Det ligger till exempel bara ett enda kvarter från Sveriges Radio. Det skedde på Gyllenskärnsgatan och nästa gata är då Oksenskärnsgatan nice. där Sveriges Radio ligger. Um, och i och med den här sprängningen då måste jag säga det att man kan inte längre säga att det händer inte här för det, det, det kan hända överallt nu verkligen mm. ja. Vad säger ni? Ja, nej, jag tycker att eh, Vidar Andersson den här socialdemokratiska redaktören i Folkbladet eh, skrev här häromdagen väldigt bra Vakna, det är redan krig mm. med, med adress till det här Folk och Försvar som, som har konferens rikskonferens uppe i eh, Sälen tror jag det är, början på räckan. Eh, det, det, det, det, det är såna, alltså, och tittar man på bilderna, det, det är ju som om det är i Mellanöstern. Ju. Mm. Alltså, bilderna som tar in bara de här två närmsta kvarteren och bilarna utanför, då är det ju som om det är Libanon eller mm. Syrien eller någonting. Mm. Så det är, det, det, det, och, och jag tycker det är märkligt eh, att Polisen inte klarar upp det här alltså, Jag skulle vilja Jag skrev din ledare häromdagen Att uppmana dem som kan de här sakerna Att, att strunta i lojaliteten Mot justitsminister Morgan Johansson Och tala om Vad i Helsike är problemet För när Danmark Hade sprängning mot Skatteverket I somras, det tog två veckor Så hade dansk polis begärt Gripande Av personer i Malmö Ja Så utländsk polis kan alltså ta reda på vilka i Sverige som spränger på två veckor. Men i Sverige klarar svensk polis inte av någonting. Ja, och jag fattar uh -huh. inte vad det beror på. Det är helt obegripligt för mig att polisen inte kan leda ut något av de här 238 sprängningarna som var förra året. Ja, för det är väl så att man har inte fått fast någon va, eller? Nej, jag, jag är inte säker på om det är någon, men det, det är ju väldigt många. Till exempel den här, den som var tidigare var störst då i Lin Linköping, i, i, och det var också somras ju. Ja. Ja. Eh, där är det ju fortfarande det så att husen är inte är mm. inflyttnings... Man kan inte bo i dem. Nej, man har ingenting Och där sprängdes ju sen Ett, ett ja, uthus ska man inte säga, men Något förråd Hos polisen i Sprängdes ju bitar sen mm. Och inte en de, Poliserna har inte en susning säger de, Om vem det är som ligger bakom Men var inte det just förrådet var väl Att de hade tagit dit ett misstänkt föremål Nej det kanske var, det, inte koll på. Men, det var men, i, men i huvudsak Att, att man Nej, inte är, men det, kan det, det, klara upp det, det här Det är Det, det, det är någonting i svensk polis som inte fungerar. Jag vet inte om det är ledningen som inte vill, alltså den politiska ledningen, som inte vill ha de här brotten utredda. Alltså jag, jag är inte konspiratoriskt lagd, men ibland undrar man. Mm, ja, men alltså, jag tror ju att det är så att de inte vill det, fast kanske lite mindre, vad ska vi säga, uppsåtligt än vad du... Mm. Än vad du inte de här, men, men alltså det, det handlar ju om, dels vi har en massa människor som springer omkring i vårt land som vi inte ens vet vilka de är. Hur ska, hur ska vi kunna ha alltså bara att det uppdagas att en person har åtta samordningsnummer? Mm. Hur ska man i ett, alltså och det är ju vad som uppdagas. Det förstår man att det finns en massa andra. Hur ska, hur ska vi kunna bedriva någon typ av eh, verksamhet om vi inte ens vet vilka människor som finns i landet? Mm. Vilka som bor var? Vilka som har gjort vad och så vidare. Det är bara liksom spöken. Det är det ena. Och sen det här med ledningen och sådär. Det är ju uppenbart att andra länder klarar det här mycket bättre. Mm. Länder som är i våra ögon inom citationstecken urländer i princip som klarar det här mycket bättre. Det är klart att det är politisk styrning som gör att det går så otroligt trögt i Sverige. Men om den styrningen att den styrningen skulle vara uppsåtlig för att inte få fast dem här, det tror jag inte. Men däremot så det finns ju en rad Eh, punkter att, att så att säga bocka av på Sverigedemokraternas förslag till exempel för att få bukt med ganska mycket av det här eh, ganska fort. Det är dyrt och det kommer bli dyrare och dyrare för varje år som går men det måste ju göras. Det är ju inte så att man kan tänka att det här får nästa generation ta hand om utan det här måste göras. Det är lite som ett, ett hus där, hund, där grunden börjar liksom Ja. Det måste ju åtgärdas. Mm. Och väntar man ett år till ja, då måste det åtgärdas ännu mer. Väntar man två år till och så vidare och så vidare. Mm. Men, man har ju så låg eh, respekt för eh, materiella föremål eh, mm. bland rättsväsendet tycker jag. Eh, alltså, ja, det, det, det, vad jag vet så är ingen mm. människa som har omkommit än i de här tvånadsprängningarna. Nej. Nej. Det, det, det, det var det en som är något... väldigt svårt skadad ansiktet. Det är ju tycker jag ett, ett liksom offer, ett icke-materiellt offer. Mm. Ja. Jo, men det ställde till med, alltså hissschaktet i den där fastigheten var ju utblåst. Ju. Mm. Så att där kommer du också, alltså, jag tror det var 40- personer som evakuerades så. alltså det är ju rätt många personer som är drabbade här som inte kan bo i sina bostäder alltså det, det, det även om det då är ju inte personskador så att säga, så är det ju väldigt påverkan på många människor ja, sen får man inte glömma att med så många sprängningar så är det bara tur att... ja det är bara tur, absolut, men, men om man säger ta Drottninggatan då mm. terrorattacken, där grep de ju Mm. förövaren. Mm. Och jag tror, alltså hade om nu den här sprängningen på Gyllenskärnsgatan hade renderat i låt säga, fem dödssoffer jag tror nästan att de hade lyckats gripa, eller kommit väldigt, väldigt långt i utredningen. Jag, jag tror att de har så otroligt tight budget där de har med resurser, knappa resurser så att de måste prioritera stenhårt. Mm. Och då prioriterar de alltid ett mord utöver, även om det har liksom sprängts kanske inte framför Rosenbad. Va? men men där är investeringstanken bara i skador. Men de har gjort det här som en särskild händelse mm. nu. och det betyder ja. att man tar resurser från de som ska utreda våldtäkter och andra ja, okay. mm. till att utreda det här. Va? Mm. Mm. Så att det är nä, det är någonting, det, alltså jag börjar tveka på att det är resursfråga utan det här är någon typ av ledningsfråga där de får inte, de klarar inte av att arbeta på ett logiskt och funktionellt sett, efter den här omorganisationen för några år sedan. Alla springer runt bara och viftar på något konstigt sätt. Mm. Så ja. det, men det krävs ju mm. en justiseminister som tar tag i det. Ja. Eh, hade du någon, är det någon som har någonting att tillägga? Ja, men vi går ut idag, eh, Sverigedemokraterna och eh, eh, bland annat Katja Nyberg som är polis eh, och Sverigedemokraternas riksdagsledamot och eh, Det bifaller önskemål från polisens sida att man ska kunna använda militära resurser vid särskilda eh, händelser som egentligen är polisiära. Alltså militära resurser innebär att, eh, innebär att de ska stå under polisiärt befäl. Så i, i, I situationer där man vill kämpa brott så är det fortfarande polisen som är befälhavare men att man kan få in eh, militärer. Men man måste ju veta vad man ska göra. Ja, men, men det, det, absolut. Just det var, idag verkar jag tro att inte de inte klarar det. Ja, men jag skulle ändå vilja påstå, för att vara lite äh, djävulens advokat återigen. Det är en resursfråga som Erik var inne på. och en, Upplopp och kravaller på ett ställe gör att andra saker blir svårare att utreda på ett annat ställe. Det, det måste man ha klart för sig att om poliskåren i stort är upptagen med en sak så kan de inte vara med samma sak samtidigt. Så att förstärkningar på olika sätt för att komma till rätta med olika resurskrävande operationer är ju välkomna ändå. Även om jag håller med i sak att, att det, det finns ett systemfel som behöver rättas till. Sen det så jag, jag hade några vänner som studerade på universitetet i Monaco för en massa år sedan. Och då berättade en av de här vännerna att han... hade en faktiskt en väninna som hade en väninna på besök och då hade de parkerat bilen och så har de börjat promenera ifrån bilen och då säger hon som var på besök du jag glömde handväskan den ligger helt öppen i baksätet och då säger den andra annan men det är lugnt, det, det, det här händer ingenting det är världens säkraste stad men så hade det då blivit inbrott i bilen någon hade pangat rutan och tagit handväskan och de går till polisen och säger på det säger, det här var tråkigt men, men ja vi, vi tror att vi har den här personen inom ganska snabbt framtid. Det tog liksom någon timme så var den här personen gripen. Mm. Varför då? Jo för de har kameror i vart enda mm. gatuhörn. Mm. Eh det är man ganska lätt att fly landet, det är bara att ta tre steg åt ena hållet. Ja, ungefär, <laughs> ungefär. Ja. Men men de har som fruktansvärt koll. Uh -huh. eh, och då kan man tycka, det, är det här bra eller dåligt? Jag, jag som inte brukar ägna mig åt att panga rutor eh, på bilar och sno vad som ligger i baksätet. Jag kan tycka att det är ganska bra. Kamerövervakning är bra. Ja, och jag, jag har inte heller några eh, affärer för mig som jag inte kan stå för. Nej. Utan jag, det spelar inte med någon roll om jag blir filmad när jag åker med bilen eller går på gatan eller så vidare. Så att det här är, nu, nu har Sverige kommit så långt, så att jag tror att vi har kommit in i återvändsgränd. Ska vi få bukt med de här problemen? Att någon rullar in en bil på en gata- var som helst i Sverige. På Östermalm eller i Tensta eller var det nu är. Till och med kanske framför Rosenbad. Och parkera den där. Just där har de lite bättre koll mm. i och för sig. Men eh, Och bara trycker på en knapp tre mil därifrån- och så spränger man hela kvarteret. Om vi vill kunna få bukt med det här- då tror jag att man, vi måste sätta upp kameror- på väldigt många ställen- mm. Just, ja, äh, ja, och alltså i offentliga miljöer där går man ju in i vetskapen om att man blir synlig för andra mm -hmm. i det missgående så att säga andra går som rör sig där det är goende. dessutom tillåtet för vem som helst att filma filma på allmän plats ja, precis, så, så, så det är ju liksom inte så att du kan gå fri från att bli filmad när du går på Så Jag har aldrig förstått den här restriktiviteten kring kameror. Det är en fix hos liberaler framförallt, att integritet hit och dit. Och jag kan respektera den absolut grund, grundidén. Men, men när vi har det som vi har det så tycker jag att är man i... liksom stadsplanerat område får man räkna med att det kan finnas en kamera riktad mot den. Mm. Ja och med dagens teknik också, vi, vi kan ju ha kameror som enbart registrerar eh, registreringsskyltar på bilar. Ja och så men vi, vi, framförallt så kan vi ha och det, det vill jag slå ett slag för, vi kan ha kameror som lagrar informationen krypterat i låt säga ett dygn eller kanske två dygn eller tre dygn och sen raderas den om ingenting händer och de enda som kan låsa upp den här informationen är, är polisen efter domstolsbeslut eller åklagar var det nu kallas eh, så att det blir ju liksom inte, det ska ju såklart inte vara så att det ska sitta kameror överallt, överallt som vem som helst har tillgång till men det är inte det det handlar om, det finns ju redan lösningar för bussarna det finns för Just tunnelbanan det. det finns i taxibilarna sitter det kameror mm. och de är också gjorda så att, vad jag förstår i alla fall så att, att den informationen raderas ju mm. e efterhand automatiskt och det är ju, det är ju inte, alltså det finns ju inga uppstått att filma människor och spara och så vidare utan det handlar om att om det sker ett brott då vet vi att här har vi 24 timmar eh, innan eh, det här hände så vet vi vad som hände på platsen eller platsen till eller vad det nu kan vara mm. jag förstår inte vad problemet är om jag ska vara helt ärlig Jag kommer ihåg det när taxi vill införa det för att antalet rån mot taxiförare ja. ökade då var ju många på oh, i så allvarligt ja. så man införde det på, på prov i Göteborg tror jag det var under ett antal månader och rånen gick ner dramatiskt mm. och då var det ingen som protesterade sen när man tillät att ha den här eh, filmningen av, av passagerarna i, i taxibilar sen. Det finns ju också gott om tyvärr exempel på eh, när människor och kvinnor har råkat illa ut eh, där brottet är begånget av taxiförare taxichauffören. Även det är ju då... Eh, det är inte taxichauffören själv som rår över den här kameran utan, Nej, just det. utan han åker också dit då. Mm. då, då därför så, så förekommer inte det heller i de här bilarna. Nej. Mm -hmm. Ja, eh, det var en liten utsvädning men det är otroligt intressant ämne. Jag tror att det här med kamerövervakning det är det någonting vi får återkomma till. Ja, eh, faktiskt Jag kan tillägga det och säga att det är inte vårt fel att de här programmen blir så långa för att det händer så hela mycket. Ja, just det. Ja, det, är just det är det. Husets ja. fel. Ja, exakt. Det, är, det är sprängarnas fel. Ja, det återstår endast för oss att säga att ni får gärna kontakta oss på samtidigt att samtiden.nu och vi vill också passa på att tacka alla som har gjort det. Ja, absolut. Ja, jag kan säga att vi har väl svarat väldigt många som har skrivit in, men inte alla. Så då kan vi kollektivt tacka även de som inte har fått ett personligt svar. Tack. Det gör vi. Tack och hej. Tack och hej. Tack, hej. Historianus helgspecial bjuder på inlästa korta ljudböcker från historiska media. Du lyssnar på 101 historiska misstag av Daniel Rydén. Uppläst av mig, Fredde Granberg. Förord. Den kloke lär sig mer av den dumme än tvärtom. Ty den som är klok lär sig av den kortsyntes misstag. Men den som är kortsynt lär sig ingenting av den klokes framgångar. Kato den äldre. 234-149 f.Kr. Holland får tulpanfeber. Det var en gång en sjökapten som efter åtskilliga månader i främmande land- hade kommit hem till Amsterdam. Nu satt han på grosshandlarens kontor, hade nyss berättat om innehållet i sina välfyllda lastrum och väntade på att affärsmannen skulle återkomma med sin bokhållare så att affären kunde göras upp. Han såg sig omkring. På en av hyllorna med sidenrullar och sammetstyger låg en lök. Skepparen var förkjust i lök. Han var dessutom hungrig. och såg fram emot lunchen som idag skulle bjuda på hans favoriträtt rökt sill. Det skulle vara gott med lök till tänkte han och stoppade snabbt sitt fynd i fickan innan grosshandlaren kom tillbaka. Någon timme senare var sjökaptenen tillbaka på sitt fartyg. Han hade just avslutat sin lunch när grosshandlaren kom springande över landgången högröd i ansiktet. Vad har du gjort av löken? skrek han. –Den har jag ätit upp, svarade skeppen. –Är du inte klok? Det var en tulpanlök. –En Semper Augustus. Den är värd åtminstone 30 000, skrek den förtvivlade affärsmannen. Den andra såg oförstående på honom. –30 000 gulden för en lök? Det är ju inte klokt. Man kunde leva gott i ett helt år på 150 Om denna historia är sann, utspelade den sig under de vansinniga januariveckor 1637, när världens första väldokumenterade finansbubbla närmade sig bristningsgränsen. När en tulpanlök kunde säljas för nästan vilket pris som helst. Visserligen hade köpstarka holländare handlat med tulpanlökar i nästan 40 år- ända sedan de första exemplaren hade stulits från botaniska trädgården i Leiden någon gång på 1590-talet. Dit hade de förts av den sveitsiske botaniken Carlos Clusius som importerat tulpaner från Turkiet och lärt sig konsten att förädla dem. En exklusiv lök var värd mycket pengar och priserna steg oupphörligt på tulpanbörserna i Amsterdam, Rotterdam, Harlem, Leiden Alkmar och Horn Men det var först på hösten 1636 Som det verkliga vansinnet bröt ut Närmare bestämt Den 12 november Vilket framgår av bevarade tulpanindex Från denna dag Och fram till slutet av januari 1637 Tolvdubblade Snittpriset på tulpanlökar De eftertraktade Sorterna steg Sjufallt mer i värde. Alla som hade pengar att satsa köpte tulpanlökar och på bara några dagar kunde vem som helst skapa sig en förmögenhet berättade den skotska journalisten Charles McKay som 1848 skrev den numera klassiska berättelsen om holländarnas Tulip Alla var övertygade om att passionen för tulpaner skulle vara i evighet. Att marknaden skulle växa och välbärgade människor över hela världen skulle skicka efter tulpanlökar från Holland och betala vilka priser som helst för dem. Den 5 februari 1637 sattes rekorden. Då hölls en stor tulpanaktion i Alkmar. Snittpriset låg på 792 gulden. En Viceroy såldes för 4203 En amiral fann en kysen, gick för 5200, och så vidare. Vid det laget handlade man dock inte längre med verkliga lökar. För att kunna hålla tulpanbörsen igång året runt köpte och sålde man optioner. Rätten till lökar som redan var planterade och skulle grävas upp efter blomning och förökning. Dyrast av alla tulpaner var den exklusiva Semper Augustus. Den hade varit en dyr grip i många år. Men i januari 1637 steg marknadspriset till 30 000 gulden per lök. För den summan kunde man köpa sig tre präktiga borgarhus vid kanalen Amsterdamergracht. Beloppet motsvarade 200 genomsnittliga årslön. Den holländare som varit bortrest och kom hem under dessa veckor hade ingen aning om vilken spekulationsbubbla han dampt ner i påpekar Charles McKay som har den olycksaliga sjökaptenen som talande exempel. Denne arresterades efter sin aningslösa lunch som rimligen bör vara världshistoriens dyraste åtalades och dömdes förstöld och fick tillbringa åtskilliga månader i fängelse. Men slutet var på väg. Två dagar före rekordaktionen i Alkmar, den 3 februari 1637, hölls en aktion i Harlem, där ingen av de utbjudna lökarna nådde upp till utropspriset. I takt med att denna nyhet spreds gick luften ur tulpanmarknaden, berättar McKay. De som gjort misstaget att hoppa på tåget för sent, eller inte sålt i tid, tvingades se sig snuvade. och blev i många fall ruinerade. Hundratals människor som ett par månader tidigare hade börjat tvivla på att man någonsin mer skulle se något som liknade fattigdom i detta land insåg att de nu inte ägde mycket mer än några lökar, som ingen ville köpa. Paniken spred sig. När våren kom och tulpanerna gick i blom hade priserna landat på ungefär samma nivå som innan vansinnet började. Och när sjökaptenen så småningom släpptes ut ur fängelset hade han en intressant iakttagelse att berätta. Semper Augustus passade alldeles utmärkt till rökt sill. Heinrich Dreser satsar på heroin. Hösten 1898 samlades den tyska läkarkåren till kongress. En av talarna hette Heinrich Dreser och var produktchef på läkemedelsföretaget Bayer Company. Han berättade om företagets senaste patent. Ett smärtstillande medel som var tio gånger effektivare än det ökända morfinet. Men inte ett dugg framkallande. De församlade läkarna lyssnade noga. För Dreser var en ryktbar kemist, berömd för sin metodiska grundlighet. Han var den första forskare som använde djurförsök i industriell skala. Och hans anställningsavtal med Bayer garanterade honom del i vinsten från företagets produkter. Nu berättade han om ett medel som var rena mirakelmedicinen. Namnet hade Dreser kommit på sedan en av hans kollegor beskrivit den sensationella effekten. Försökspersonen kände sig för en stund som tidernas hjälte. Gans Heroisch. Heroin är bra mot fler saker än smärta, förkunnade dreser. Med detta läkemedel kan vi bota både lunginflammation och tuberkulos, astma och bronkit. För att inte tala om vanlig hosta. Ett år senare hade Bayer sålt ett ton av det nya läkemedlet i 23 länder. Heroin såldes som infektionsdämpare, livselexin och hostmedicin, flytande eller i pulverform. –som brustablett, sukpastill eller piller. År 1900 konstaterade den ansedda Boston Medical and Surgical Journal– –att det nya medlet gav hopp om ett bättre liv– –för de uppskattningsvis 200 000 amerikaner som blivit beroende av morfin. Heroin hade många fördelar framför morfinet, enligt tidskriften. Det är inte hypnotiskt och inte vanibildande– Två år senare vittnade mer än 180 kliniska rapporter om heroinets positiva egenskaper. Preparatet svarade för 5% av Bayers inkomster och kemisten Felix Hoffman var företagets hjälte. Det var inte Hoffman som hade uppfunnit ämnet. Den brittiska kemisten Charles Romney Alder Wright kokade redan 1874 ihop morfin och ätiksyra till diacetylmorfin- men Hoffman kom på- hur man kunde tillverka ämnet i stor skala. I augusti 1897- demonstrerade han metoden för sin chef- Heinrich Dreser- och denne blev entusiastisk. Några år in på 1900-talet- hävdade allt fler läkare- att denna förtjusning varit ett misstag. De första rapporterna om heroinberoende- kom från sjukhus i New York och Philadelphia. Men larmen blev snabbt så många att American Medical Association några år senare varnade för heroin och krävde förbud. Varumärket blev en belastning. Och för att undvika ytterligare negativ publicitet beslöt Bayers ledning att upphöra med tillverkningen. Dreser vägrade erkänna heroinets skadliga effekter. Envist hävdande att han kunde sluta med preparatet precis när han ville- använde han själv heroin varje dag fram till sin död 1924. Samma år som medlet totalförbjöds i USA. Forskningschefen skulle nog ha levt längre- om man hade satsat på Felix Hoffmans andra upptäckte stället. 11 dagar innan han kom på hur man tillverkar heroin- hade Hoffman hittat en metod att förena salicylsyra- med ättiksyra och framställa acetylsalicylsyra i kemisk, ren och stabil form. Detta ämne visade sig kunna lindra smärta, dämpa feber och hämma inflammationer med en dittills okänd effektivitet och utan allvarliga biverkningar. Bayer lanserade preparatet under varumärket aspirin. Heinrich Dreser trodde inte på aspirin. Produkten har inget värde. summerade forskningschefen. Tvärtom kunde den vara skadlig för hjärtat. Idag använder miljoner människor acetylsalicylsyra- för att minska risken för hjärtproblem. Columbus far mot Indien. Utkiken Rodrigo de Triana- var den första som ropade- land i sikte! Men redan dagen därpå- skrev Kristoffer Columbus i sin loggbok- att det ljussken som han själv hade sett vid horisonten några timmar tidigare måste betraktas som den första iakttagelsen. Detta var viktigt. Kungaparet hemma i Spanien hade utlovat livstidspension till den som först siktade land i väster. Och nu äntligen. I gryningen den 12 oktober 1492 stod Columbus vid Relingen och betraktade Indien österifrån. Precis man bedyrat från klent trogna att han skulle göra en dag. Troligen är detta världshistoriens mest omtalade misstag. Vi kanske har luckor i våra historiska kunskaper, men att Amerikas ursprungsbefolkning kallas indianer enbart på grund av Kristoffus fundamentala missuppfattning, det känner de flesta till. Redan han samtid skakade på huvudet. den 40 åriga äventyraren från Genoa kom och ville låna pengar till en indienresa från andra hållet. De medgav att tanken var god. Den turkiska erövringen av Konstantinopel 1453 hade gjort landvägen till Indien osäker. Sen dess sökte de europeiska handelshusen alternativ till sjöss. Men där de flesta var övertygade om att en indisk sjöresa borde gå österut. trodde Kolumbus benhårt på den västliga rutten. Kungen av Portugal vägrade betala. Även styrelsmännen i Genoa och Venedig- ansåg planen ogenomförbar. Inte för att det låg en kontinent i vägen. Det kunde de inte veta. Men de ansåg, och det är rätta- att Kolumbus underskattade avståndet till Indien grovt. Omkring årtusen hade den persiske matematikern- Abu Rayyan Biruni, med hjälp av triangelmätning, kom fram till att jordens radie är 6339,9 kilometer. Han missade det verkliga värdet med mindre än 40 kilometer. Även om dessa rön inte hade bekräftats i Europa var de flesta klara över att jorden var betydligt större än vad Columbus trodde. Denne kalkulerade med att avståndet från Kanarieöarna till Japan- borde vara motsvarande 3 700 kilometer. Det verkliga avståndet är 19 600 kilometer. Att monarkerna Ferdinand av Aragonien och Isabella av Kastilien som till slut gick med på att bekosta expeditionen- gav Columbus så generösa ekonomiska villkor- har förklarats med just detta- De räknade inte med att han skulle återvända och göra anspråk på livstidspensionen. Så snart det blivit ljust, fredagen den 12 oktober, insåg Kristoffer Kolumbus ett av sina misstag. Landet som han hade siktat var inte en kontinent, utan bara en ö. Den är inte särskilt stor. På det indiska språket kallas den Guanahani, skrev han i loggboken samma kväll. Detta hade öns invånare berättat för honom. Dessa indier förklarade också för Kolumbus att för att nå fastlandet måste han först passera en stor ö. Troligen är det Sipango de menar, noterade han i sin dagbok den 21 oktober. Det vill säga Japan. Utmärkt! Han beslöt sig för att fara dit först. Sen får vi se. I alla händelser är jag fast besluten att fortsätta till kontinenten och besöka staden Gizei där jag ska överlämna ers höghetsbrev till den store kanen samt kräva ett svar med vilket jag ämnar återvända. Gizei, eller Gilzei, var den afghanska stam som hade grundat Lodi-dynastin. Dess huvudman, Nisam Khan, alias Sikander Lodi, härskade sedan 1489 över sultanet Delhi som omfattade de norra delarna av dagens Indien. Från Rajasthan i väster till Bengalen i öster. Sikandar Lodi var känd som en skoningslös islamisk härskare som utan förbarmande raserade hinduiska tempel och uppförde moskéer i deras ställe. Kolumbus förutsats var att omvända honom till kristendomen. Han skulle aldrig få chansen att försöka. Uttryckt med dagens geografiska namn kom Columbus inte längre västerut än till Kuba och Haiti innan han fann för gott att återvända till Spanien där han kunde visa upp åtta hemförda indier och berätta om den upptäckt som för alltid skulle förändra historien. Den historiska innebörden ville Kristoffer Columbus dock aldrig erkänna. När han dog i Valladolid 13 år och tre Amerikareser senare var han fortfarande bergfast övertygad om att det var Asien han hade besökt. 101 historiska myter Trodde du att Julius Caesars sista ord var Även du min Brutus? Att Erik den XIV dog av förgiftad ärtshoppa. Att Egyptens pyramider byggdes av slavar. Det är du inte ensam om. I boken 101 historiska myter får du veta mer om de mest välspridda historiska myterna. Hur de uppkom och hur verkligheten egentligen såg ut. 101 historiska myter är utgiven av förlaget Historiska Media- Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster- som Storytel, BookBeat och Nextory. Du kan även beställa 101 historiska myter som Pocket- på förlagets hemsida www.historiskamedia.se Montezuma möter Cortés. Den 8 november 1519- Tågade Hernán Cortés in i Mexikos huvudstad Tenochtitlan. Han hade all anledning att vara på sin vakt inför mötet med kung Montezuma den andre. Det var dennes rike som den spanska inkräktaren i Andanom redan hade döpt om till Nya Spanien. Cortés var i Mexiko för att kriga. På sin väg genom landet hade hans män massakrerat åtminstone 3000 människor. men ändå inte mött nämnvärt motstånd. Det senare förbryllade konkvistadoren. Montezuma kunde, om så krävde, mobilisera en armé på mer än 150 000 man. I ett krig skulle Cortés vara chanslös med sina 503 soldater, 32 armborstskyttar och 13 musketörer. I spetsen för dessa män vandrade Hernán Cortés nu förbi vägfortet Solok. in mot huvudstaden. Under en fjäderprydd baldakin kom Montezuma den andra, astekernas härskare, känd för sin blodtörst och skoningslöshet, vandrande emot dem. Cortés skyndade fram för att hälsa. Men en gest från kungens livvakt höll honom tillbaka. Montezuma sträckte sig i sin fulla längd, mönstrade spanjoren och började tala. O herre, Vår Herre, under mödor och faror har du färdats för att besöka oss och har anlänt i detta land, ditt land, din egen stad för att sitta på din matta, din stol, som jag har bevarat åt dig. Vi vet inte vem som tolkade dessa ord till spanska och vi vet inte vad Cortés tänkte. Kanske trodde han inte sina öron. Men han höll masken medan Montezuma fortsatte. Nu har det besannats. Du har återvänt. Välkommen till detta land. Du är trött. Vila i ditt palats. Vila tillsammans med de herrar som åtföljer dig. Detta måste vara ett missförstånd. Skulle vem som helst ha tänkt i motsvarande situation. Och det var det. Montezuma trodde att den främling som nu stod framför honom var Quetzalcoatl, en av de mest fruktade gudarna i den mexikanska mytologin, som för länge sedan hade försvunnit österut över havet, men som enligt profetian skulle komma tillbaka. Alla gudarna i Aztekernas religion hade en sak gemensam. De var fruktansvärda. deras naturliga drift var att förgöra mänskligheten. Endast med ständiga offer kunde de blidkas. Offret var alltid detsamma. Ett hjärta skuret ur en levande människas kropp. Mexikanernas gudstro är förmodligen den blodigaste som mänskligheten har upplevt. Inför storhelgona brukade prästerna beställa tusentals hjärtan. Kungarna hade för länge sedan insett att denna efterfrågan inte kunde stillas- med inhemska medborgare. Då skulle samhällsekonomin haverera. Lösningen blev en aggressiv utrikespolitik- och ständiga krig- där målet var att ta så många levande fångar som möjligt. Montezuma hade en hel kår- av astrologer, augurer, nekromantiker- och medier som tolkade gudarnas tecken i skyn. Och de var eniga- Detta var året då Quetzalcoatl, den befjädrade skallormen skulle återvända. Han skulle komma över havet och man visste sen gammalt hur han skulle se ut. Ljus i hyn med svart helskägg. Det vill säga raka motsatsen till en normal mexikan. När Montezuma nåddes av budet att en person med detta utseende hade landstigit den 21 april 1519 Just den dag han väntades blev han skräckslagen. Skulle han abdikera omedelbart eller göra motstånd? Det bar honom emot att avstå sitt rike. Men att gå i strid mot en gud var det farligaste man kunde göra. Kungen valde en tredje utväg. Att med frikostiga gåvor blidka Quetzalcoatl och förmå honom att återvända ut på havet. Montezuma sände en delegation till kusten med guldföremål i form av fåglar, hundar, jaguarer, apor, kragar, halsband och spiror, totalt över 200 kilo. Han sände också med den välnärde slaven Quilalpitoc för den händelse att guden skulle vilja ha något att äta. Budbärarna fick order att lyssna noga på vad Quetzalcoatl kunde tänkas vilja. Cortés sa nej tack. till Quilalpitoque, men jag ja tack till guldet. Han beslöt sig för att uppsöka den plats där det kunde finnas mer. Så kom det sig att han den 8 november, efter en lång vandring och en förbluffande lätt genomförd massaker, kunde göra sitt intåg i Mexikos huvudstad. Spanjoren var bryd. Å ena sidan hade Montezuma visat sig vara en ännu mäktigare och rikare monark än vad ryktet i Europa hade framställt honom som. Det här riket skulle några hundra konkvistadorer inte erövra i första taget. Å andra sidan hade kungen förklarat sig vilja att överlämna regeringsmakten. I flera månader stannade Cortés i palatset. Exakt vad som utspelade sig är inte känt men vid någon tidpunkt fängslades kungen troligen av sina egna. Strider utbröt. Den första juli 1520. dödades Montezuma. Ett år senare var Aztekernas välde historia och Mexiko en spansk provins. Montezumas misstag kostade honom riket och det blev hans egen familj som fick söka sig österut över havet. Kungens sonsson Iguite Motsin bosatte sig i Spanien där han lätt döpa sig och tog namnet Diego Luis de Moctezuma. Släkten skulle därefter klara sig ganska bra. Dess nuvarande huvudman är hertig av Montezuma de Tultengo, markis av Tenebron och greve av Ilokan. Det finns de som anser att Montezumas misstag inte var så stort som eftervärlden har hävdat. Idag anser många historiker att hjälpen från astekernas mexikanska fiender hade väl så stor betydelse för den spanska erövringen. Och egentligen tog astekerna bara fel på Gud. resonerade påven Benediktus XVI när Latinamerikas biskopar samlades till konferens 2007. Spanjorernas erövring betydde för dem att få lära känna och ana Kristus, den obekanta guden som deras förfäder utan att veta om det hela tiden hade sökt i sina religiösa traditioner. Erik och Valdemar reser till Nyköping. Tala om överraskning. Birger har bjudit oss att fira jul med honom i Nyköping, sa Valdemar Magnusson till sin bror Erik en novemberdag 1317. Törs vi det, undrade Erik Magnusson. Men så tackade de ja. Det var dumt, för ingen av dem skulle slippa levande ifrån storebrors gästabud på Nyköpingshus. Tre bröder kämpade om makten i Sverige under 1300-talets första årtionde. Deras pappa var kung och hette Magnus. I historieböckerna har han tillnamnet Ladulås. När han dog 1290 var äldste sonen Birger tio år gammal. Småbröderna Erik och Valdemar åtta respektive sex. När Birger var gammal nog att tillträda tronen fick bröderna sin härtig titel. Strax därpå inledde de tre syskonen en maktkamp- som skulle vara i 16 år och tidvis urarta till rent inbördeskrig. Efter två år tvingades Erik och Valdemar att fly till Norge. Där fick de skydd och landområden av den norske kungen. Ytterligare två år senare, 1306, var härtigarna tillbaka i Sverige- De beslöt sig för att göra vad som idag kallas en statskupp. Vid ett möte med Birger på kungsgården Håtuna i Uppland- tog de honom till fångan. Kungen fördes först till Stockholm, sen till Nyköping- där han spärrades in på fästningen. Efter en tid, exakt hur länge vet vi inte, frigavs Birger. Men han blev tvungen att fly till Danmark- där den danske kungen Erik Menved- –hjälpte honom att organisera en motattack. Först 1310 nådde bröderna något som kunde kallas en förlikning. Den innebar att de tre i praktiken delade upp Sverige mellan sig. Kung Birger fick behålla större delen av östra Sverige, Gotland– –samt staden Viborg i östra Finland. Valdemar fick resten av den finska riksalvan. Erik fick Kalmar län och västra Sverige– Sen tidigare hade han norra Halland, som låg i Danmark, och södra Bohuslän, som låg i Norge. Genom denna delning riskerade Sverige att falla sönder för gott. Den tanken tilltalade inte kung Birger Magnusson. Han kunde aldrig förlika sig med brödernas självstyrande härtigdömen. Och medan åren gick funderade han på hur han skulle kunna återställa det svenska rikets enhet. Det finns egentligen bara en källa som berättar vad som hände i svensk politik under dessa år. Det är en krönika som är skriven på rim och skildrar Sveriges historia från ungefär 1250 fram till 1319. Den kallas Erikskrönikan eftersom hertig Erik Magnusson är dess huvudperson och hjälte. Någon opartisk historiebeskrivning är alltså inte tal om. Men i brist på annat får Eriks duga. Där läser vi att Erik en höstdag 1317 fick veta att kung Birger hade bjudit honom och Valdemar till kalas på Nyköpings hus. Inbjudan kom överraskande. Och varningsklockorna borde ha ringt tycker vi. Men det är lätt att vara efterklok. Bröderna valde att tolka inbjudan som en försoningsgest. Och under några timmar verkade det inte heller vara något fel på Birgers goda vilja. Välkomstmiddagen den 10 december Avvåts i god stämning. Kungen och hans hustru Märta uppträdde som det perfekta värdparet. Man säger att man aldrig såg drottningen så glad som då, Skaldarkrönikans krönikans okände upphovsman. Mat och dryck fanns i överflöd. Och det var två upprymda gäster som så småningom tackade för maten och sa god natt. De hade inte sovit i många minuter när dörren till sovkammaren öppnades. Här tog han en er soffo bademäddagen och lago i terasäng nakne. Där vid vore er hodet vakne att dörren osakta uppgick. Osakta var ordet. Dörren vräcktes upp. Birgers närmaste man, Johan von Brunkow, klev in i spetsen för en grupp armborstskyttar. De höjde sina vapen mot de yrvakna härtigarna. Strax därpå steg kung Birger in i rummet. Han gav sina småbröder en hatfylld blick. Kommer ni ihåg Håtuna? Frågade han. Minnes i der nakott av Håtuna lek. Fulgöra minnes han mick. Tenne är er ej bättre än hint. Den här leken ska inte bli sämre än hårtuna, lovade Birger. Och med de orden gav han sina män order att föra Erik och Valdemar till borgtornets nedersta rum. En mörk och kall håla som ännu finns kvar. Och där härtigarna låstes fast med handbojor vid en stock och med halsjärn vid väggen. Birger låste dörren och kastade nyckeln i ån. Troligen svalt de ihjäl. Enligt krönikan dog Erik först. Hur skribenten kan veta det framgår inte. Härtigarnas kvarlevor påträffades först den 27 juni påföljande år. Vid det laget hade Birger tvingats inse att han gjort en politisk felbedömning. Bröderna hade mäktiga vänner. Och istället för att hylla som härskare i ett enat Sverige tvingades kungen att gå i landsflykt. Han begav sig till Danmark där han dog året därpå. 1319 valde de svenska stormännen Härtig Eriks treårige son Magnus Eriksson till kung av Sverige. Gästabudstaden kallar Nyköping sig i turistreklamen numera i hopp om att locka ännu fler gäster. Axel von Fersen går på begravning. Många försökte få honom att avstå. Kusken Jakob Bauer, som arbetat för honom ända sedan åren i Frankrike på 1770-talet, var enträgen in i det sista. Överallt på stan hördes hotelser mot greven, berättade Bauer som besvor sin arbetsgivare att stanna hemma eller åtminstone sätta sig i en av hovets mer diskreta vagnar så att han inte väckte uppmärksamhet. Men Axel von Fersen lät sig inte rubbas. Det bryr mig inte om, förklarade han för Bauer. Om du inte vill köra för mig så tar jag en annan kusk. Men jag vill ha min galavagn. Trotjänaren föll i föga. Klockan 12 den 20 juni 1810 lämnade Kortesen hornstull på sin väg mot Kungliga slottet. I likvagnens kista som var dammig efter en långa resan från Kvidinge låg kvar levorna efter Sveriges kronprins Karl August. I den förgyllda sjukglasvagnen framför, med grevlig krona på taket, livréklädda lakejer längs sidorna och den trogne Jakob Bauer på kuskbocken, satt mannen som mobben skällde för prinsmördare, riksmarschalk Axel von Fersen. Axel von Fersen föddes till makt och rikedom. Familjen hade slott på landet. palats i Stockholm, gruvor i Finland och en plantage i Västindien. Redan som ung var den unge greven en välsedd gäst vid Europas hov. Under sin tid som diplomat i Frankrike blev han drottning Marie Antoinettes älskare. Så ryktades det åtminstone. Han slogs på USAs sida i det amerikanska frihetskriget. Han försökte förgäves- –rädda den franska kungafamiljen undan revolutionens bödlar. Hemma i Sverige blev han ambassadör, general, riksråd, universitetskansler och riksmarschalk. Politiskt var han reaktionär, tillhörde Gustavianerna– –och ville ge tronen åt den avsatte Gustav IV Adolfs son, ex-kronprins Gustav. När ryktet spreds att den nyutnämnde tronarvingen– Paul August hade fallit offer för en giftmördare. tilldelades Axel von Fersen första platsen på listan över misstänkta. Sverige styrdes av hans politiska motståndare. Den officiella viljan att dämpa ryktespridningen mot Fersen var svag. Flygblad och pamfletter som manade folket att hämnas den döde tronföljaren föranledde inga polisingripanden. Som... Säkerhetsåtgärderna inför Karl Augusts likfärd genom Stockholm var i bästa fall halvhjärtade. Kung Karl den 13 hade visserligen förmanat alla att vara på sin vakt, men de utposterade trupperna hade varken kulor eller krut och deras befälhavare, överste åt hållare